városi dilemmák. Műhely beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönöm nektek. Kónya Gábor. És, Géza, és két vendégünk van: Káner Péter és Fülöp Sándor, aki éppen most lépett be az hajtón, mind a kettőn voltak már velünk többször is, és mi lenne akkor a mai téma, és egyébként a, a címeket most újra kell tisztáznunk, hisz annyi minden változás történt, hogy ki milyen minőségben, mert részt a beszélgetésben, ez é, most kezdődolog érdekessé válni. tisztázni kell, mert amikor meg találkoztunk, akkor hát, Fülöp Sándor a, az országgyűlés, de az jövő nemzetékek országgyűlési biztosa, jól mondom, volt. Itt olyan túl, hát cím szerint olyan túl nagy a cím, csak egy hábbetű jött hozzá, de hogy elmondják ennek a tartalmát is, hogy mit jelent ez a hábetű? És hát a Gajnár Péter meg a vidékfejlesztési Minisztériumban volt, most meg... Nem, hát az eredetileg ugye együtt voltuk Az is volt, igen. Az a lényeg. Így van. Mert ez a múlt hitelesíti. Pontosan, így van. Együtt dolgoztak egy helyen. nem hogy mondjam, egy környezetvédelmi témában ma még a világon, nem csak Magyarországon, de talán e, a világon még nincs olyan minisztérium, ami a minisztérium minősíteni, vagy a, az állami hivatal minősíteni azokat, akik a környezetvédelem vagy fenntarthatóság ügyért dolgoznak, hiszen inkább az van, hogy e, hát ilyen e, talán néha szívesen látott vendég, néha pedig eltűrt szakértő vagy vendég az, aki ezzel a témával foglalkozik. Nekem legalábbis a, az utóbbi évtizednek, vagy két évtizednek a benyomása ezt sugárt a látván azokat, akik ilyen körbe mozogtak, és hol hát, Ezeket a változásokat szerintem röviden úgy lehet összefoglalni, hogy az állás, álláspontunk változott, az üléspontunk változott. <gül> Igen. Az általános trendekkel ellentétben. Ö, mit jelent az a H betű? Ó, hát átszervezték az, az ombudsmani uh, hivatalt az alkotmányozás, illetve az új ombudsman törvény uh, kapcsán. Most van egy uh, egységes ombudsmani uh, intézmény, aminek uh, az élén egy alapjogi biztos áll, és két helyettese uh -huh. van. Ugye az adatvédelem abszolút kikerült az ombudsmanok. A munkaköréből, a kisebbség és a környezetvédelme a jövő nemzedékek védelme pedig helyettesek így egy picit ilyen törskari funkcióban, tehát van egy egységes munkaszervezet, amik akiknek mi, mi a két kéthelyettes javaslatokat tehet. És ezeket általában el is szokták fogadni, ugyanis, hogyha nem feltétlen szívjóságból, ugyanis, hogyha ezeket a javaslatokat, az alapjogi biztos, tehát vizsgálatra irányuló javaslatokat elutasítja, akkor arról különbe kell számolnia nevesítve az éves parlamenti a beszámolójába. Uh -huh. Nyilván, ha nem muszáj, akkor, akkor ezt, ezt igyekszik ő is elkerülni. Ez azt is jelenti, hogy aki ebben a témában a múlcbanhoz külön fordul, tulajdonképpen megteheti ugyanúgy mint eddig. Tulajdonképpen igen. Igen, persze. Hát a, a környezetvédelem jövő nemzedékek érdekei benne van a portfóliójában, a munkaköri leírásában mondjuk úgy inkább. Úgyhogy persze továbbra is várjuk az ilyen panaszokat. És ugyanazok fordulhatnak továbbra, és akik eddig, tehát nincs szűkítés, vagy szigorítás. Itt, itt nincs. Az alkotmánybíróságra gondolsz, gondolom. Igen. De nem itt. Sőt, hát inkább bővítés van, mert ami korábban Ugye az Alkotmánybíróságra ment panaszt azt is most az ombudsmanni hivatalba kell beadni. Uh -huh. És a kapacitás szempontjából mi a változás? Hát abból a szempontból nem állunk olyan jól. Ugye nekünk korábban így félállásokkal együtt 40 egészen kiváló válogatott kollégánk volt, környezetvédelmi szakértők is. Ugye most egy, mondtam, hogy egy ilyen törskari, uh -huh. így a, a, a vezetőhöz csatót függelékként egy ilyen törskari elrendezésben dolgozunk, összesen három ö, kollégám van most. A, a komoly veszteség az, az, és ez egy koncepcionális eltérés azért, a, hogy a, a környezetvédelmi szakértők egy-az egybe kikerültek a rendszerből, csak jogászok maradtak, Uh, és így nagyon nehéz megítélni a, a környezetvédelmi ügyek érdemét. Igénybe se vehetnek ilyen szakértőt? Tehát hát ez műső. a kérdés. Pár százezer forint uh, talán, ha erre évente akadna. Ez uh, ugye az ügyek tucatjában érdemi szakértői munkát nem tesz lehetővé. Uh, így egy kicsit visszaszorult azért a, a, a, a hatékonysága, vagy hát az ügyek uh, intézésének azért a módszertana, vagy az eszköztára. Tehát így jogászokkal meg tudjuk nézni, hogy az illető hatóság betartotta-e határidőket, bevont-e minden szakhatóságot. Tehát az eljárási menetrendet, táncrendet azt, azt illő módon elvégezte -e. Jobban a mélyére hatolni így nehéz az ügyeknek. Szám szerint az ügyek, ahogy érkeznek, ugyanolyan számban érkeznek, mint Hát... A, az ügyérkezés statisztikájában nem nagyon mennék bele ebbe a, a, az alapjogi biztos stábja. Hmm. Szerintem sokkal inkább hát gyakorlott. Most, hogy, hogy mit tekintünk ügyérkezésnek, ugye, hogy hogy minden egyes megkeresést, meghívást, mi korábban máshogy számoltunk, mi uh -huh. azt mondtuk, hogy az az ügy, ami érdemben segíteni tudunk. Tehát nekünk uh -huh. évente 2 300 ügyünk volt, hogy az alapjogi biztosnak meg 8-10 ezer. Tehát ez, ez ugye a statisztika kérdése, attól függ, hogy számoljuk. Uh -huh. Uh -huh. Uh, tulajdonképpen a hallgatókedvéért, hogy mondjam, ugye bárkinek lehet, valamit észrevehet, mi az, amivel lehet fordulni az ombudsmanhoz, érdemes fordulni, és mi az, amivel nem érdemes kísérlete? Jól lezni? javítottad ki magad, mert mindennel lehet, tehát nem, ez egy uh, ingyenes, uh, és, és nem forma kötött uh, eljárás, ez a nagy, azt gondolom, hogy ez a 200 éves intézmény az ombudsmanhoz Intézménye. Ezért sikeres még mind a mai napig, tehát vannak olyan országok, Nagy-Britannia, ahol 20-21 uh, ombudsmani hivatal van, különféle témakörökben, több ezres uh, stábbal. Mert hát tudja biztosítani ezt, a, ezt az ingyenes és hatékony és más szemléletű, tehát nem a hatósági hivatali szemléletű jogorvoslatot adott esetben. Na most, hogy mivel érdemes ide fog nyilván kis hivatal, tehát még így az összevont hivatal sem túl nagy, százegy néhány jogász, köztük nagyon sok kiváló alkotmányjogász, közigazgatási jogász dolgozik a hivatalban. Hát, hogy mivel érdemes... Um, nyilván olyasmivel, ahol, ahol a, ugye most a szakértői munka az, az kikerült a látókörből, olyasmivel, ahol a jogsértés maga hát talán nyilvánvaló. És ez általában ebben a kérdésben inkább mindig az állam felé, vagy az állammal kapcsolatos jogsértéseket kell érteni? Igen, Baj? de adott esetben magánosok által elkövetett, jogsértésről is szó lehet. Az más kérdés, hogy mielőtt az ember az ombudsmanhoz fordul, azelőtt ki kell meríteni a rendes jogorvoslatokat. Tehát nem lehet fellebbezés helyett uh, uh, ezt a jogorvoslati módot igénybe venni. Tehát akkor ezt bírósághoz kell fordulni? De nem, nem, bírósághoz éppen nem. Az már az már így a közigazgatási eljárásban nem hát a rendes jogorvoslat, az uh -huh. már kivételes jogorvoslat. Sőt, ellenkezőleg választani kell, vagy a bírósági eljárást, vagy az ombudsmani eljárást uh -huh. választja valaki. Ugyanis, hát a hatalmi ágok megosztása, tehát a, egy parlamenti tisztségviselő a, a bírói hatalmi ág döntését már nem vizsgálhatja, nem bírálhatja fölül. Uh -huh. A Kajner Péternek is ott kéne adnunk, tehát hát, ő most már szabad úszó mindenhol, amikor megismertem őt, akkor is az volt. E, és hát nagy elkötelezetje a, a védelemnek és hát valóban a jövő nemzetek a Kországyűlési Biztoságnak hivatalában volt egy a, a, osztopos tagja volt, ha jól tudom. játszott a, a legfontosabb a projektünket, a fenntartható helyi közösségek a, tanulmányozását, segítését a, vezette. És ezt követően pedig át kérték a a minisztériumba. Minisztériumban Uh, és uh, hát meg kell mondjam, hogy némileg meglepődve hallottam, hogy már nincs ott. Miért? Mindenek előtt jó napot kívánok! Hát itt az évelején lezajlott ez egy komoly változás a Vidékfejlesztési Minisztériumban, főleg személyi változások történtek, ugye azt hozzátartozik a történethez, hogy a jó magam a Parlamenti Államtitkárságon dolgoztam Ágyán József Államtitkár úrnak a vezénylete alatt, egy oda tartozó főosztályon, és hát január közepén a Nemzeti vidékstratégia bemutatása, illetve hát a, a véglegeshez közeli bemuta, állapot bemutatása, illetve a Darányi Ignács terv elindítása után néhány nappal államtitkár úr távozott, és ennek ugye aztán, illetve ennek előzményeként és utózöngélyeként utóz, ut, komoly személyi változások történtek a, a minisztériumban, és egy ponton jobbnak láttam én is, hogyha inkább uh, folytatom a civil pályámat. Hmm. Te mögött van egy olyan, amit uh, a meg kell osztani, hogy nagyon komoly, hát csatározások uh, folytak uh, részben a, a földügyben, és és Ányján József mellett. Tehát nagyon sok zöld szervezet és civil átki a vállampitkárúj mellett, a interneten rengeteg levelet kaptam, meg hát, hát rengetegen ezzel ügyben megszólaltak. Ennek ellenére, tehát, hogy ilyen szolgatási akciók voltak, mégis hát távozott. Ennek a hátterében elég komoly dolgok vannak. Ezeket meg kell osztani a hogy mi volt ennek az alapvető oka, hogy, hogy ilyen háttérrel, ilyen szolidaritási háttérrel mégis távoznia kellett egy államtitkárnak. Talán a, a részletek helyett inkább azt az általános helyzetet lenne érdemes egy kicsit körbejárni, ami, amiben végül is ez a döntés megszületett. Tehát, amikor a Vidékfejlesztési Minisztérium létrejött, tehát a, a 2010-es kormány alakítás után, azt gondolom, hogy egy nagyon jó irányba indult el ezzel, vagy legalábbis én akkor úgy, úgy ítéltem meg, hogy egy jó, jó irányba indult el ezzel a környezetvédelmnek a helyzettel, hiszen civilként is többször szorgalmaztuk, hát nem mindenki természetesen, de én legalábbis azon az állásponton voltam több kollégával együtt, hogy egy egyfajta természeti erőforrások minisztériuma, ahova, ahova oda tartoznak a, az olyan ügyek, mint a, a, a víz levegő, a mezőgazdaság, az erdészet, és még sorolhatnánk. Vízügy de? például. Igen, Igen tehát a hogy, hogy ezek a Ugye ennek, a, ennek az osztrák uh, hasonló uh, minisztériumnak a, a neve az Lebensminisztérium, az hmm. az életminisztérium. Hmm. Uh, tehát itt nálunk is valami hasonló jött létre. Ezek az adottságok, uh, ha bár most már kevésbé uh, jó állapotban, hiszen egy vízügyet mondjuk uh, ketté osztották, de, de még ma is megvannak, illetve a stratégiai szinten, tehát amin a parlamenti államtitkárságon dolgoztunk, elsősorban a stratégiai főosztálynak a szakértője a Nemzeti vidékstratégiának a kialakítása. Ez egy hosszú távra tekintő és komplex stratégia, ami, ami kiterjed gyakorlatilag az összes a VM-hez tartozó területre, illetve hát azon túlmutató ö, irányokat is fölvetett. Tehát ez, ne, ez egy, nem egy ágazat, vagy nem egy minisztériumi stratégia volt, hanem érinti természetesen a közlekedést, a, a várostervezést, városfejlesztést, és még ö, számos szakterületet. Tehát ö, ha ez a stratégia valóban ebben a formában valósul meg, akkor ö, e, ezt az egész kormányzatnak föl kell vállalnia, végülis ez a stratégia elfogadásra került, illetve hát ennek a végrehajtási terveként meghirdették a, a Darányi Ignács tervet, ami gyakorlatilag az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programnak egy e, kicsit átalakított e, változata, átalakított és kibővített változata tekintettel arra, hogy ugye ennek a kormánynak a mozgástere anyagi oldalon rendkívül korlátozott, hiszen a az UMVP-nek a 80 százaléken gyakorlatilag az előző ciklusban az lekötötték. Mi? Ez az Új Magyarország vidékfejlesztési program, ez a, tehát az, az agrárium és a vidékfejlesztés számára rendelkezésre álló Európai Uniós, illetve hazai társfinanszírozással hmm. zajló programoknak az összefoglaló neve. Na most hát ennek a, ennek a nagy részét ugye lekötötték, mert tehát magyarul, pénz az igen kevés maradta a kasszában. Mégis hát lényegében ezeknek az irányoknak a meghirdetésével egy érdekes és, és előremutató kísérlet. Meg lehet mondani, hogy mik azok a fő motivumok, amik, amiket mondjuk a leglényegesebbnek lehet tartani ebben a stratégiában, mert nyilván ez szerte ágazó sok minden témáról beszél, de mi az, ami, ami leginkább a, a mozgás irányát meghatározza? Tehát a vidéki térségek életrekeltését célozza meg ez a stratégia. Egy olyan többfunkciós funkciós mezőgazdaságot képzel el, ami, ami <höhö> lényegében a, a mezőgazdaságnak, az agráriumnak nem csak a a pénztermelő funkcióját tekinti, hanem a, a környezet és a, a kultúra, valamint a helyi közösségek e, megtartását, illetve fejlesztését. Tehát egy olyan e, hosszú távon fenntartható vidéki gazdaságot tűz ki célul, amely, amely, az, amely az embereket és a tájakat egyaránt jobb helyzetbe hozza. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez a maga nemében előremutató és továbbra is vállalható irány ezt a Nemzeti vidékstratégiát lényegében abban a formában, ahogy hogy azt a tervezés során kialakították a, a minisztériumnak a munkatársai, illetve továbbfejlesztették, nagy jelentős részben becsatornázták a, a társadalmi vita során érkezett véleményeket, hiszen nem szabad arról megfelelkezni, hogy egy, egy közel fél éves társadalmi vita kapcsán rengeteg vélemény érkezett be. Az Igen. hogy zajlott le? Hát kérdezzünk ebbe is bele, mert ugye sokszor felmerül az a gondolat, nem csak ilyen vádaskodásként, hanem egyáltalán, hogy tulajdonképpen ez a társadalmi utána hogyan zajlik, hisz mondjuk a, a, a sajtóból hogy általánosságban ennek olyan nagyon sok nyomát az ember nem ö, tapasztalta. És Péter volt a program egyik vezetője, én meg azért ilyen szempontból kívül álló, hadd mondjam azt, Jó. hogy egy abszolút ö, hiteles és uh, mélyen a, szántó társadalmi vita volt, tehát a, a minisztérium vezetői uh -huh. ebben a kérdésben ugye indultak a, a parlamentben, ahol a, a parlamenti pártok agrárszakértőivel vitatták meg a kérdést, és Hát nagyon komoly támogatást kaptak, ami azért nem hiszem, hogy minden nap. így a mai politika Az ilyen Életben, és utána egy nagyon komoly rócsó, tehát ennek a részletét Péter elmondhatja, de én azt láttam ugye így a címben. Igazából arra vagyok kíváncsi, nem azért, hogy támadjam a dolgot, hanem azért, hogy bele lehessen látni valami egy olyan munkába. Egy mintaszerű tetési munkába, szóval. Ami elkapcsolódik, nagyon sokszor az embernek olyan érzése, mert nem látható általánosságban, ez egy szakmai. Hír, hogy, hogy, De mondjuk fölmerül az emberbe az, hogy ha én ebbe mondjuk részt szeretnék venni, vagy oda szeretnék menni, akkor milyen esély, vagy mit kell tenni annak, aki egy bizonyos téma iránt érdeklődik, és mondjuk szeretné szeretne a közelébe lenni, hogy, hogy megértse, vagy esetleg valami hozzájárulhasson. Péternek biztos vannak adatai, de, de több száz szervezet, uh -huh. több ezer, több tízezer civil uh, érdemi véleményét mondhatta el, hallgatták meg, vették figyelembe. Uh -huh. Azért ennek, ennek így kéne, sajnos nem ez az általános, de ez na jó, hát akkor Péter, mik mi, mi voltak, ne arra, úgyhogy. Tavaly, áprilisban tette közé a minisztérium egy önálló honlapon a Nemzeti Vidék Stratégiának a tervezetét. Utána indult ez a bizonyos roadshow, tehát ahol több vidéki állomáson mutattuk be, tehát én általános vitái voltak államtitkári, tehát egészen magas szintű államtitkári részvétellel, nem csak a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről, de az egészségügyi tárca rész, vagyis hát az egészségügyért felelős államtitkár oktatásügyért, de most nem akarok senkit azzal megsérteni, hogy, hogy kihagyom a nevét, tehát azt, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a vidékstratégia által érintett összes terület felső vezetői részvételével zajlott le számos állomáson ez a vita. Folyamatosan lehetett írásban és szóban véleményezni, és meg is hossza, hosszabbította ezt a minisztérium egy ízben a véleményezési határidőt, tehát körülbelül azt lehet mondani, hogy, hogy ősszel zárult le, tehát csak nem egy fél évig tartott és ennek a. Vagy e-mailbe, -e vagy levélbe, vagy valami beadványba járultak hozzá sorban a véleményekkel? És is, is. Tehát mm -hmm. valóban több, több száz oldalnyi beérkezett vélemény dolgoztak föl a, a stratégiai főosztályon. Tehát azt lehet mondani, ez egy furcsa jellegzetessége ennek a vitának, hogy kifelé úgy tűnt, legalábbis úgy érzékeltük, hogy ez egy népszerű anyag. Azért is lehet mondani, hogy egy sikersztoriként él élte meg ezt lényegében a, a minisztérium, talán így lehet mondani, bár nem biztos, hogy ezt mindenki így érezte, de, de azt lehet mondani, hogy, hogy ez... Tehát ez, ez a vélemények többségének a megítélése alapján egy pozitív fogadtatásban részesült, ami végül is ennek a, ennek a furcsa helyzetnek a kialakulásához vezetett, hogy a minisztérium elfogadott egy, egy népszerű stratégiát, és ennek a bemutatása után néhány nappal az államtitkár, aki a kidolgozásért felelős volt, lemondásra kényszerült, ez azt gondolom, hogy... Is nem csak, ezért hogy elég... kellett nem mondani. De nem, meg, nem ezért igen. kellett, hanem én úgy látom, hogy azok a, azok a viták és azok a mozgások, amelyek tulajdonképpen a stratégiának a tartalmát meghatározzák, azok nem a nyilvánosság előtt zajlottak. Ez így most szépen el volt mondva. Igen. Hát ez... Ez a együtt azt hiszem, még, még talán érdemes... Érdemes erről beszélni, mert, mert valahogy így kéne ezek. Ez, ez egy jó irányba uh -huh. uh, tett lépés uh -huh. volt, amit, amit így uh, Ányán professzor úr a, a vidékfejlesztési stratégia kialakításánál megtett. Tehát a, a, én azt gondolom, lehet, hogy, hogy, hogy a színfalak mögött is folytak, nyilván erről nekem kevesebb tudomásom volt, tehát a színfalak mögött is folytak viták, de az biztos, hogy érdemben hozzá lehetett szólni. Uh -huh. És ez azért... Lássuk be, hogy ez nem csak a, egy, egy kiváló gesztusa a nép meg a civilek felé, hanem ez adott esetben a, a program szakmai tartalmának is egy nagyon komoly védelmet, egy politikai erőt ad. Tehát bölcs az a politikus, amelyik nem egyéni indítványként átsúvaszt valamilyen, egyébként lehet, hogy jó gondolatot, hogy törvény legyen belőle fél óra alatt, hanem rászán egy fél, fél évet. Ugye, hogy, hogy, hogy azokkal, akikről ez a program szól, meg akik ezt vég, végre fogják hajtani, megvitassa és, és komoly visszajelzéseket kapjon. Tehát ez, ezt, ezt így kell csinálni, az más kérdés, hogyha ha végén néhány erős ember ezt esetleg semmibe veszi, kisiklatja a tulajdonképpen széleskörű konszenzust, az, az adott esetben ok lehet a lemondásra. Most én nem ezt én csak tényleg így, így messziről látva, mert, mert végül is Ángyán Tanár úr lemondása, legábbis amit a sajtóból erről lehetett tudni, nem közvetlen a vidékfejlesztési stratégiával, hanem a földügyekkel függött össze. Hát legalábbis, amit a sajtóból lehetett Pontosan. Tehát mi itt róla spekulálunk, amikor összefügg a földügyek kevédékfesztés a stratégia, ahogyha nem téve De valami, még másra összefügg, én most átpróbálom rendíteni egy olyan de ez fontos, az a földügy. Szerintem ez... Ne Értem, csak át. nem mindegy, hogy kit kérdezkedünk róla. De De szerintem... a civil civilügy is fontos a civilrádióban, és ez egy nagyon komoly Ö, inkább civil az, program volt. Az, ezt, hogy, hogy a elfogadással, végül is mi történt az elfogadás körül? Tehát, hogy... A igen ennek a, m -m. A, hogy történt ennek az el, vagy elfogadása Az elfogadás formálisan megtörtént. Tehát a, az a anyagi vagy pedig egy... Hát én, én úgy látom, hogy az előterjesztett anyag, tehát nem, nem, nem történt mm -hmm. a tartalmában jelentős változás, kormány elé került, ami ugye lényeges változás, hogy eredetileg úr ezt országgyűlési határozatként vagy törvényként én. szerette volna, mm -hmm beterjeszteni. Végül egy kormányhatározat született, aminek a, a kötelező ereje. hát igen, csak csekély. Tehát ez a kormányra nézve kötelező, igen. hogy hajtsa végre a kormányhatározatot, azért ez egy, ez egy más műfaj, mint a De mondjuk a, a szabadabban kezelett más saját határozat hát határozhat máshogy is, fél évvel később, persze. Uh -huh. Úgyhogy most árgus szemekkel azt lessük, hogy ebből a vidékstratégiából mennyi és milyen formában valósul meg. Tehát Most én... amikor arra gondolsz, hogy, hogy miért, hogy mondjuk miért nem lehetett ebből mondjuk egy országgyűlési határozat, vagy, vagy egy törvény akár. Akkor itt nekem Ugye egy törvény, ez valamelyes, mert mi nagyon hosszú időre szab meg dolgokat. Egy, egy stratégia, hát elég hosszú időre Szintén, szab meg dolgokat. Szintén, a két hát, dolgok. Nagyon, és az elég között van különbség, én nem tudom, mi a, az időtávja táv, egy ilyen uh, stratégiának, hisz ebben nagyon sok olyan elem van, ami a, a, az idő a történelem gyors változásával pillanatok alatt uh, adott esetben tartatatlanná válik, vagy pedig olyan okoknál fogva válik tartat, és ezért jó a törvény. Amikor az az erő, amelyik például nagyon ellene dolgozik, mert mert mondjuk nem a helyit, hanem a globális valamit szeretné inkább előtérbe azokat a földeket nagyon meg akarja szerezni. Óriási monokultúrákat, kevés akar munkával étrehozni. sok géppel szeretne, mert a világpiacra azt... Tehát millá, ezért ez is volna, egy legitimáláspont, ez csak a vidéket volna, ha lenne, nem. Abszolút, abszolút. A törvénynek szerint nagyobb a kötelező ereje, lehet rá hivatkozni, számol lehet kérni a kormány ez pedig a kormány uh -huh. részére szab meg feladatokat. Tehát ez egy, mondom ez egy másik műfaj. De ezért szerintem át is lendültünk egyébként arra a pontra, ami miatt. Elkezdtük a beszélgetést, ugye környezetről nem fenntartatosság, mert itt már Fülöp Sándor azért ezeket a szempontokat, most az utolsó vonatban azért fölhozta, hogy egy ilyen program, amelyik hát hosszú távra szól, hogy itt mik azok a tényezők, amik ezt veszélyeztetik, és szerintem egy néhány perc múlva ezzel a gondolattal is folytassuk a beszélgetésünket itt a Nagyvárosi Tilemmelvágban. One, two, three, Oh. The battle's been lost, the war is not won An adult republic, a bitter refund The business first, flat earth is licking their wounds The verdict is dire, the country's in loss Day is done. So we've written our stories to entertain. These notions of glory and bull market gain. The teleprompt flutters. The power surge brings. An easy speaking message falls into a and your guns Forgive us our trespasses Father and Son Gábor. Bányai Géza, és Fülöp Zsándor, a, kör, a környezetvédelmi ombudsman, lehet ugye így... Helyettes ombudsman eh, most. A ombudsmani hivatal, a környezetvédelmi ombudsman, mint helyettes ombudsman. Nekünk, nekünk hadd maradjon meg az ombudsman, az ombudsmannak, mert végül is az érdekünkben dolgozik, és ebben a tízben szeretnénk őket látni és Kajner Péter környezetvédelmi szakértő, aki a ombudsman ihvatalnak e, e, munkatársa volt, és a vidékfejlesztési minisztériumban, stratégiai e, programon dolgozott, amit az előbb hallottuk. És ez fősztályvezetőként a fősztályvezetőként, egyébként. De ma már egyik sem nem. vagyok. Ez fontos hozzátenni. Ezt, ezt mondjuk most sajnálni tudjuk mert az előbb vázolt programnak a nagy ívűsége, vagy a nagy vonalúsága szerintem itt most abban bontakozott ki előttem, legalábbis most a részletek ismerete nélkül, hogy van benne egy nagyon erős szándék a, arra, amit úgy nevezünk, hogy fenntarthatóság, nem fenntartható fejlődés, hanem fenntarthatóság, amiben a, a környezetnek a, a a megújulása, a társamnak a, a fönnmaradása, megújulása, felelősséggel van benne. Szembe állítva talán egy kicsit azzal a hát nem tudom, minek nevezem, mondjuk kapitalista fölfogással, hogy, <coughs> hogy a nyeresség érdekében sok mindent megtehetünk, és a nyeresség számít, vagy a hatékonyság számít, és ennek a következményei pedig, vagy a járulékos költségei, ezek nem annyira számítanak, hát ez majd a jövő problémája legyen. Én arra, arra szeretnék konkrétan akkor rákérdezni, hogy hát először is... Miközben a szönetból beszélgettünk erről a panohalmi rendezvényről, amiről hát nem mindenki tud a hallgatóink közül, hogy találkoztassuk már a hallgatókat, hogy mi volt ez, és hogy milyen eredményeket hozott. Péter, a fenntarthatóságról esetleg, vagy akkor x-eljük ki ezeket, a, Igen. ipáljuk ki ezeket? Kössük össze. A ki, nyilván a kettő nem elválasztható egymásról, hiszen a, a Pannonhalmi konferencia és a panonhalmi nyilatkozat is a fenntartható vidék az, mi volt érdekében. Mert, mert a szünetben beszéltünk róla, de ezt más nem hallottam, most. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, ugye tavaly még így hívták, tavaly szeptemberben szervezte meg együttműködésben a panonhalmi főapátsággal a Fentartható Közösségek Tájbarát Mezőgazdaság című konferenciát a Pannonhalmi Főapátság vendég szeretetét élvezhettük. Itt négy fő témát vitattak meg az oda-sereg lett szakértők, tehát ez nem, nem annyira széleskörű konferencia volt, inkább egy, egy szűk, de válogatott csapat. 110 meghívott szakértővel. Ha, ha jól emlékszem a számra. Igen. Tehát uh, itt négy, négy témát jártunk körbe, a helyi piacok, helyi termelés fejlesztésének a lehetőségét, a helyi termékek esélyeit a, a közétkeztetésben, a gyümölcsészet, a táj, tájfajtáknak, őshonos fajtáknak a újra honosításának a lehetőségeit Magyarországon, illetve a gyógynövények termesztésének és felhasználásának javítását vitatták meg a szakértők, és ennek egy záró dokumentuma született végül ez a bizonyos halmi nyilatkozat, ami egyrésztről a kormány számára fogalmazta meg a, a civilek következtetéseit, lehet úgy mondani talán, hogy, hogy elvárásait, illetve hát maga számára határozott meg ez a civil közösség feladatokat, így ennek a, ennek a szellemét most igyekszünk civilben, illetve hát a helyettes ombudsman eszközeivel vinni, hogyha A módunk van rá. De, de kapcsolódik a, a szünet előtti témához, ugye, amit a, a vidékfejlesztési minisztérium a stratégiája, mondjuk madártávlatból országosan és, és tényleg egy ilyen hosszú távú stratégia szempontjából megfogalmazott, azt a panonhalmi nyilatkozat ebben a négy témában egészen konkrét javaslatokra bontotta le, apró pénzre váltotta, ha tetszik. Tehát annak alapján azért elég e, e, sok, e, e, hát a... a, a Kint a földeken elég sok ö, tevékenység ö, megindult, illetőleg ö, hát ugye a gyümölcsész programban ö, remény van arra, hogy, hogy ö, több mint nyol, jelenleg több mint 80 jelentkező van ö, templomkertek, önkormányzatok ö, területei, ahol ezeket a, és mondjuk ez is a pannonhalmi nyilatkozatból fakadó konkrét ö, eredmény, ahol ezeket a tájfajtákat meg lehet őrizni. Uh -huh. Ugyanis uh, Magyarországnak a, a világon kiemelkedő uh, gyűjteménye, uh, vagyona uh, van a, a, az őshonos uh, uh, gyümölcsfajtákból, uh, de hát ennek a kérdésnek a szűk keresztmetszete a terület. Uh -huh. Ugye uh, volt, hallottam olyan horror történetet, hogy valamilyen értékes uh, gyümölcsfából volt két példány, Uh, tudom, két éve tavasszal a, a belvízben kirohadt az egyik, nyáron, nyár elején pedig uh, a nyári viharokban belecsapott a másikba a villám. Ugye, szóval uh, egy-két, vagy két-három uh, uh, uh, hát fát tudnak ebből a rengeteg uh -huh. uh, tízezes nagyságrendű Ez egy uh, fa bank uh, tulajdonképpen? Uh, több egy helyen, fabank. érden, másult. Uh, Tehát ez, ez, ez, arra, ez nagyon érdekes, mert ugye itt mindjárt igen, az és ember akkor érzi, hogy hoppit bel is kapcsolódhatnánk konkrétan a saját valaminkkel. Hogy itt arról szól, hogy, hogy megőrizni, tehát védeni azt, ami megvan, vagy pedig ezeket szaporítani más helyen, ahol van. Az benne ahol... van természetesen, de tudni kell, hogy évekkel ezelőtt ez uh -huh. szinte illegális volt. Tehát volt három-négy gyümölcsönként, gyümölcsfajtánként, volt három-négy fajta, aminek ugye a kereskedelmi hát érdekköre. Megvolt, és ezt a, a, a fajtánként több száz, akár több ezer a, egyéb fajtát meg nem volt legális termeszteni. És hát visszaszorultak ilyen kis indián rezervátumokba, a, és most onnan ez a program adott esetben kiszabadíthatja, mert ugye e, így meg sokszorozza azt a területet, meg azokat a közösségeket, akik ezzel uh -huh. hajlandóak e, szeretettel foglalkozni. Képesen lássuk, te, te. hogy nagyon büszkék vagyunk a szürke barhánkra, meg a mangaricánkra, meg a raskajókra. Ez ugyanaz, ugyanaz gyümölcsben. Hát, régen de. egy nagy gazda, amelyik adott magára valamint annak volt egy külön körtefajtája, amiből a pálinkáját főzte. Uh -huh. Nem csak a nagy gazdák, hanem, a, hanem a, az uralkodó házak között is ez egy bevett szokás volt. Mm. Ugye annak idején a középkorban oltóveszőt uh, küld, küldeni mm. egymásnak, tehát, mm. aki igazán kedveskedni akart egy, egy társ fejedelemnek vagy királynak, az küldött neki oltóveszőket is. És lényegében ez a, ez a megállapodás, amit még a Pannonhalmi nyilatkozat előtt írt alá a, az ombudsman. De a témája összefügg. Igen, meg hát a, a folytatásban is ugye ez a kettő most már gyakorlatilag egymással egymás kézen fogva halad. Tehát ugye ezt a jövő nemzedékek országgyűlési biztos a Vidékfejlesztési Minisztérium, a, a, a Génbanktanács Tanács, Szent István Egyetem, illetve a, a, a Történelmi a Keresztény Egyházak és a, a, a, néhány önkormányzat írta alá. Azért nehéz most ezt felsorolni, mert a, a, az aláíróknak a listája az Nyolc egy, püspök és dünn. két érsek írta alá különféle <suk> felekezetektől eddig, és valóban önkormányzatok ez és mások valami, is. Ez valami, ez lehet Igen. Igen. igen, és ez Lényegében egy, egy esélyt ad annak, hogy ezek a bizonyos génbankok, ha már bankokról beszélünk, akkor hitelt adjanak, nem csak, ne csak a szónak, hanem. Tehát a génbank a is adhat hitelt? Igen, tehát hogy ugye a bank is abból él, hogy kihelyez hiteleket, és így a pénzmag az szaporodhat, így itt ugyanezt próbáljuk a gyümölcsfajtákkal elérni, hogy azt a hihetetlen gazdagságot amit az elmúlt évezredben itt Magyarországon a gyümölcs termesztésben felhalmoztunk, azt újra, újra láthassuk a termesztésben, hiszen ugye itt sokszor esett a fenntarthatóságról, de például ami mondjuk a, a gyümölcs termesztésben ma zajlik, az éppen nem a fenntarthatóság irányába mutat, tehát azok a... Azok a Elsősorban az üzleti profitra koncentráló gyümölcsültetvények, amelyek néhány, néhány fajtát termesztenek, gyakorlatilag hát így ültetvényeket hoznak létre, amiknek igen nagy az energiaigénye, a, a műtrágyával bírják ezeket ugye nagyobb termésre. Nekem monokultúrás. Szép, ültetvény. nagy lesz adott hmm. esetben, kis ki bírja amíg a a, a piacra vagy a szupermarket polcára kerül, de az íze nem biztos, hogy tudja azt, amit, csak az itt amit a most többi a, fajta. A Gödöli Egyetem végzett kutatás, ami az utóbbi, nem tudom, 20 vagy 30 évnek a, a, a, az elemzésére alapul, az egyértelmű megmutatta azt, hogy a, hogy a mai gyümölcsökben és a zöldségben a, az értékes anyagtartalom az, az a felénél kevesebb tehát 30 vagy 40 év alatt ide ja, süllyedtünk. Én meg, már de... elég öreg vagyok ahhoz, hogy, hogy még érezzem a gyerekkoromból azt az ízt, amikor egy paprikába, tehát érsz hát, paprika, igen, tehát nem igen. az, amit most leveszel a így egy, nájlomba csomagolva igen. a szupermarket polcáról, hanem a, a paprikába, amit a de, nagyanyám de a földön fölött, föl, abba egész is, más íz. Az, az egzakt tártéke is sajnos csökkent. Tehát ez nem csak egy igen, szubjektív igen. benyomás, hanem ez, ez, ez, ez tudományos vizsgálatnak a, a tárgya is. Így van, és hát ez, ez nem, csak, nem csak mezőgazdasági kérdés, hiszen ugye itt szó, szó esett arról, hogy a modern gyümölcsfajtáknak a betartalmi értéke, az ízvilága egyre inkább szegényes lesz, hanem kulturális közösség is. Tehát ez a, ez a megállapodás az egyházak, illetve így az államnak a különböző képviselői között. Lényegében arra is próbál koncentrálni, hogy legyen újra az divat, hogy a hagyományos gyümölcsfajtákat megőrizzük. Tehát a a kiinduló pontjának az a, volt ennek a megállapodásnak, hogy a génbankoknak nincsen elég területe ahhoz, hogy felszaporítsa ezeket a gyümölcsöket, illetve ahhoz, hogy biztonságos mennyiséget tartson ezekből, és ezért területet próbál nyerni azáltal, hogy, hogy a csatlakozó felek megengedik a saját területükön azt, hogy ősi gyümölcsfajtákat ültessenek, de ezáltal vissza is csempészük a mindennapokban azt, hogy, eh, hogy a gyümölcsfajtákat megőrizzük, hogy gyümölcsészkedünk, eh, és hogy nyilván ezeket hasznosítjuk, hiszen akkor, akkor tudjuk igazából a kultúrát, a fajtáknak a gazdagságát eh, megőrizni, hogyha ebből az adott közösség hasznokat is lát. Tehát ez, ezek szerves egységet alkotnak. Ma ezek a különböző eh, momentumai a, a gazdálkodásnak, ezek szétválasztódnak. Tehát, hogy ha a gyümölcs ültetvényre gondolunk, akkor, a, akkor egy profitcentrum jelenik meg a, az látta ember szem előtt, ahol ugye sorba vannak a fák, és az egyetlen, vagy hát a végső célja az egész történetnek az az, hogy, hogy a végén egy, egy zsákpénzt tudjon a tulajdonos kivenni ebből az ültetvényből, és mondjuk tíz, tíz évig fenn fenntartja, és akkor utána kivágja, lecseréli egy másik modernebb vagy piacosabb fajtára. Ezzel szemben a a gyümölcsészkedést, tehát ezeknek a tájfajtáknak a termesztése, hasznosítása, egy másfajta lépték, másfajta hozzáállást kíván. Ugye itt a templomkertek lehetnének az elképzelés szerint egy, egyfajta olyan közösségi terek, ahova be lehetne vonni az ott élőket, ahol el lehet ültetni ezeket a fákat, meg lehet tanítani arra, hogy ezeknek mi az értéke, hogyan lehet ezeket házilag mm -hmm. feldolgozni, milyen lekvárt lehet ezekből, milyen pálinkát lehet ezekből előállítani, melyik fajta mire jó, és tényleg azt, azt átélni, hogy egy elképesztő változatosság az ízek, ízek, illatok kavalkádja az, amit egy, egy közössége ezáltal elérhet, és valóban az embereket is egymáshoz egy is, meg a természethez is, és a saját természetünkhez is közelebb hozza. De nem azzal lehet ezt a gondolatot legjobban megtalálni, hogy na jó, jó, jó, de hát ebből hogy fogunk megélni, mert a, az, az első példátban ugye a, a nagy almaültetvény végcélja, egy zsákpénz, az kézzel fogható dolog, az egy zsákpénz, azzal jól meg fogunk élni, de ezekkel a sokféle különböző ö, ö, fákkal és gyümölcsökkel úgy fogunk megélni, bocsássai, hogy, hogyha Ugye mondják, hogy Indiának volt 11 ezer fajta rizsfajtája, csak risből, és aztán jött egy nagy világcég, aki hát ugye segítő és támogató szándékkal Mi ezt fölvásárolta. Jelenleg, jelenleg négy rizsfajtát termesztenek abban az országban. Most, hogyha jön egy, egy természeti katasztrófa, egy ökológiai változás, Igen. vagy egy, egy, egy, egy nagyon hát, rezisztens kártevő, esetleg mind a négy elpusztul, vagy, vagy hát olyan módon meggyengül, hogy már nem tudja ellátni a, a közétkeztetésben a feladatát. Míg ugyanakkor, ha megvan mind a 11 ezer, abban ott van a genetikai megoldás arra, hogy túléljük adott esetben, ha a klíma változik, és pedig változik, esetleg, ha a piaci igények változnak, hogy a, a kapitalista is túlélje, ugye? Mert, mert lehet, hogy, hogy az emberek egy idő után elkezdenek törődni azzal bármi megtörténhet, hogy mit esznek, és mit adnak a gyerekeiknek. Szállékosan provokáló kérdést teszek föl, hogy mondhatnák ezt erre a válaszul, a, a hát magukat szakértő, tehát a szakértők egy része, hogy hát semmi gond, akkor majd módosítjuk a genetikai állományt. Mi a helyzet ezzel? Hát, kezdjük ott, hogy a genetikai állomány módosítása is, tehát ez a technológia is, hozott anyagból dolgozik. Tehát azokból, azokból a génbankokból veszik ki az alapanyagot, és utána azt módosítják keresztbe. Kassó gondolom a transzgénikus módosításokra gondolsz, amikor egyik fajtának a tulajdonságait megpróbálják a másikba áthelyezni. De ennek is a végső célja az, hogy, a, hogy legalábbis a mostani technológiák szerint az, hogy a gazdának a, a dolgát megkönnyítsék. Tehát kevesebb, kevesebb hozzáértése, tehát még inkább iparszerűbben lehessen termeszteni a növényeket, ez, ez ennek a célja, de soron ez is a fajtáknak és a tudásnak a szegényedéséhez vezet, tehát azokat a problémákat, amikről itt szótejtettünk, nem küszöbölik ki, illetve hát olyan nem kívánt egészségi, illetve természeti változásokat idézhet előre, amiket esetleg ma nem is látunk. Hát meg... Ugye nálam a, a, a JNO-ban mi, mi csak e, ügyvédek, jogászok e, voltunk, de nálunk dolgoztak e, biológusok is, amik dolgoztak. És tőlük e, tanultuk, hogyha, hogy a, a a génmódosítás tulajdonképpen olyan, mint hogyha egy, egy házra a, a tetőcserepeket 30 méterről próbálnánk oda dobálni. Tehát, amit Péter mond, hogy, hogy nagyon sok olyan uh, hát, uh, nem várt, és lehet, hogy csak spéttel, évek múlva jelentkező hatás is lesz, esetleg nem is ott a... a szabadföldön, ahol ez a GMO terem, hanem azokban az állatokban, vagy emberekben, akik ezt megeszik, vagy az utódaikban, amit, amit senki nem lát előre. Tehát egy, egy, egy nagyon komoly kísérletező eleme van azért a GMO-nak, és ez az, ami miatt az elővigyázatosság elve, ugye a környezetvédelem alap alapelve nevében mit takozni szoktunk a, a GMO-k ellen. Itt, ja. És van ennek ugye egy gazdasági oldala is, tehát a, a, az iparszerű mezőgazdaság egyre inkább olyan fajtákat alkalmaz, amelyek, amelyek néhány cégnek a birtokában vannak. Tehát a, ez a genetikai szegényedés, a fajtákbeli szegényedés az a gazdálkodókat is kiszolgáltatja. Például a legtöbb ilyen transzgénikus vetőmag az, az már nem is tud szaporodni, illetve a gazda nem szaporíthatja, hiszen ezek szabadalommal védettek, tehát évről évre meg kell venni. Most itt ezzel, hogyha szabad egy pillanatra megint visszatérni erre a gyümölcsészeti kezdeményezésre, ugye itt ennek az, az a az a szépsége, hogy ezáltal meg lehet, tehát újra köze lehet a közösségnek a saját életéhez. Tehát még azt mondjuk, hogy, hogy teszem azt egy ültetvény létrehozásához, tehát hogyha valaki egy ilyen gyümölcseszeti ültetvényt próbál létrehozni, annak óriási beruházási és fenntartási igénye van, hiszen a, a magas termés hozám érdekében a maga, magas és egyre emelkedő vízárak víz mi egyebek mellett fenntartani egy ilyen ültetvényt, az meglehetősen Ami drága. Van egy minimum lépték, amit meg kell Igen, csinálni. tehát hogy van egy, van egy minimum lépték. Míg itt a, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy ilyen közösségi gyümölcskertet létrehozni nyilván nem ugyanaz a műfaj, de mégis meg lehet mutatni, hogy ezt akár néhány százezer forintból is létrehozhatja ez a közösség, és nem e, igényel olyan óriási ráfordítást, hiszen ezeknek a fajtáknak, illetve ennek a rendszernek az a lényege, hogy hogy létrehoz egy olyan ökológiai egyensúlyt a környezetével, amiben kicsi a fenntartási költség. Oda kell rá nyilván figyelni, hogy, hogy jó legyen a, a hozam, de nem, nem kíván egy folyamatos műtrágya a ráfordítást. Hiszen amikor egy... ezeket kitalálták, kifejlesztették, még hát szó se volt mm -hmm. műtrágyáról, meg rovalítókról. És termelés folyik, ebben a formában is, tehát ezt el is lehet adni, és ebből meg lehet élni. Hát helyi léptékben, a helyi, helyi léptékben. piacra, és akkor megint a JNO uh, panonhalmi nyilatkozatához kanyarodunk vissza, meg uh, kis léptékben, meg nagy léptékben, ugye amiről először kezdtünk el beszélni a vidékfejlesztési minisztériumnak a uh, vidékfejlesztési uh, tervéről, stratégiájáról, hogy uh, hát a Azért a túlélés feltétele az, hogy, hogy kis léptékben átláthatóan, kevésbé sebezhetően folyjon az élelmiszertermelés, mert a nagy rendszerek lehet, hogy, hogy hát kiváló profitot tudnak hozni, de, de bizonyos szempontból rendkívül sérülékenyek. Tehát azért itt, itt a, a túlélésről... Uh, is, is van szó. Egyrészt, másrészt a termőföld túléléséről, amiről már szintén beszéltünk, hogy ezek a, a barátságos uh, vegyszer nélküli, lehet, hogy, hogy, uh, hogy kisebb hozammal, de ugye beszéltünk arról, hogy egészségesebb uh, terményekkel, uh, ez, ez, uh, ez megőrzi a termőföldet. És, és a, a vegyszerezés pedig elpusztítja, tehát uh, az, az, egy, az egy rablógazdálkodás. Persze, amíg végtelenül álltak rendelkezésre uh, termőföldek, addig lehetett tovább menni, és uh, a nagy amerikai uh, mezőgazdasági koncernek ezt megtehették, de hát ott is elfogyott már a föld. Mondjuk azért akárhogy nézzük, ez a szemlélet, ez uh, mindenképpen hát, egyfajta háború a mostani világ uh, tendenciákkal szemben. Hát a, ahogy a mondjuk, eljogló. Mahatma Gambi, Gandhi e, háborúzott, szóval olyan... Ez nem egy agresszív e... háború, ellenben nincs kizárva, hogy talán még nagyobb e, ellenállást tud kiváltani, ha szóval csak arra gondolok, most ugye elképzelem, ugye, hogy Magyarországon egy, egy faluban munkához jutni milyen nehéz, és az embereknek hány százaléke él e, a föld, ott, ott van a, a földje, amit nem művel, és... E, ha egy, egy múlti által működtetett ABC áruházban megy vásárolni, olyan terményeket, amit adott esetben külföldről hoznak almát, meg alapdolgokat, amik a faluban eddig megteremtek, de nem tudja igazán megvenni még az sem, mert tulajdonképpen ő nagyrészt segélyből él, vagy egy távoli városban dolgozik, és tudom, a 16 óra egy nap a, a munkával töltött ideje, utazásra minden együtt. A lényeg, lényeg az, hogy tulajdonképpen egy teljesen lehetetlen helyzetben élnek emberek, miközben a, a helyi munka azonnal eltűnt. A helyi piac eltűnt, a városba, ami a szomszédba van, vagy 20 Mi az az észszerű távolság egyébként itt, ami itt helyi lépteknek lehet tekinteni? 20-30-50 kilométer? Körülbelül, de Körülbelül. nehéz e? itt mondani. Világos. Mindenesetre, amiket Igen. mondasz, ami négy évvel ezelőtt azért indítottuk Igen. a, a fenntartható helyi közösségekkel kapcsolatos projektünket, és azért abban nem csak az agráriummal, kezdtünk el foglalkozni, az eredeti kutatások, ugye két uh, uh, egyetemi kutatócsoporttal kötöttünk uh -huh. uh, szerződést négy évvel ezelőtt, uh, azok azért egy ilyen teljes képet uh, rajzoltak fel. Péter, ebbe te is írtál De azért ez, elég jelentős fejezeteket. Ez a, ez, a fejezeteket. Tendencia, ez nincs innyire annak, aki gén uh, uh, manipulátővet, magukat akar rá, mondjuk... Az Magyarországon világ erre, Magyarországon van, erre most nincs esélye, de mondjuk Indiába vagy valahol, ahol ezzel letarolták a, a piacot, vagy tudom, a Mexikóban, ami még rosszabb, ott, ott, hát ott azért vér is folyik, ha ezt a kérdést valaki másképpen akarja rendezni. Hát itt is fog előbb-utóbb, hogyha a, a vidéki társadalmak elszegényedése olyan ütemben folyik, mint ahogy ma. Tehát a, amit, amit említettél, az, az valóban arról szól, hogy a helyi közösség hozzájut e a helyi erőforrásokhoz, az alapvető létszükségleteihez vagy nem. És itt azért van szükség egy, egy komplex beavatkozásra, tehát egy vidék Stratégiára ad abszurdum, vagy egy, vagy egy komplex fenntarthatósági programra, mert az élet minden területén be, be kell avatkozni. Tehát szükség van arra, hogy a helyi közösség hozzájusson az alapvető erőforrásokhoz, úgy, mint a, a földje, a vize, a, a természeti környezete. tehát legyen lehetősége, hogyha akar, akkor megélhetés és biztosítani magá, magának. Biztosítani kell azt, hogy legyen hozzá tudása, tehát meg kell újra tanítani az embereket, nem csak gazdálkodni, vagy az előállított termékeket feldolgozni, de meg kell újra sok helyen a munkának a kultúráját is tanítani. Ez nem megy egy-kettőre, mert nagyon hosszú ideje rombolják már ezeket a, ezeket a kulturális tényezőket. Biztosítani kell hozzá azokat az erőforrásokat, amiket jelenleg a rendszer inkább elszivattyúzza a vidéki közösségektől, hogy újra tudjanak fejleszteni, hiszen hogy ha, ha valaki kiszolgáltatott és nyomorult helyzetbe jutott, akkor először annak segíteni kell, tehát valamit vissza kell juttatni, és meg kell tőle kérdezni, tehát hogy, hogy mit szeretne, hogy szeretne, mik, a, mik azok az erőforrások, amiket ő szeretne hasznosítani, hiszen sok esetben mondjuk ezek a, az EU-s támogatások egy, egy központi direktívát fejeznek ki, hogy, hogy valahol valaki eldöntötte azt, hogy akkor most Magyarországon a termálfürdőket támogatjuk, akkor mindenki termálfürdőt fog e, építeni, hogyha a betonozott rágyatároló az irány, akkor mindenki azt akar építeni, és e, satébbi, satöbbi. Tehát igazából meg kellene fordítani a tervezésnek is a logikáját, ami, ami szerintem most nagyon nincs benne valahogy a közigazgatásnak a logikájában. Arra szeretem majd pont rákérdezni, hogy hogy állunk ezekkel az EU-s támogatásokkal. Mert annyit lehet tudni, ugye, hogy az EU-s támogatási pénzének a igen jelentős része mezőgazdasági támogatás, de valahában mekkora a része, és itt Magyarországon ebből mi mennyit mezz jutunk? Konkrétem. Ez, Ez megint egy olyan dolog, rá. ami hát na, javarészt pályáról lett állítva 2007-ben, tehát itt gyakorlatilag egy ilyen 1300 milliárdos keretből 1100-at sikerült elkölteni 2010-ig, már úgy elkölteni, hogy, hogy előre lekötni, tehát egy igen kicsi részével tud a, a jelenlegi kormány gazdálkodni, így aztán a ez számomra így ilyen zsákba táncolásnak tűnik, hogy pici módosításokat lehet tenni ezen, ezen az Új Magyarország vidékfejlesztési programon, de olyan nagyon nagyokat nem. Tehát én azt gondolom, és ez a nemzeti vidékstratégia is a 2020-as időtávra tekint, tehát hogy komolyabb változásokat 2014 után lehet elérni, viszont a 2014-re most készülünk föl. Tehát amit nagyjából a következő két évben a kormány meg tud tenni, az fogja meghatározni a következő időszaknak a, a vidékpolitikáját. Meg az is érdekel, hogy én úgy tudom, hogy például a francia termelőket igen jelentős összegekkel támogat az Európai Unió, mondjuk a német adófizető pénzéből, hogy egyszerűsítve a dolgot, mert leginkább ők a befizetők, és hát ettől kezdve ugye belesen képesek voltak a francia termékek, vagy éppen a spanyol, szóval körbe így, vagy a holland. Ezzel szemben mi mennyire voltunk támogatva? Hát egy, ha csak a terület alapú támogatásokat nézzük, ugye ott egy 25%-os szintről indult a hazai támogatottság, és most fogja elérni a 100%-ot, de ez a 100% utána már inkább csökkenni fog, mert ugye most tehát elég, elég komoly vita zajlik az államok között arról, hogy pontosan erről, hogy ki Igen. kit miért támogat, tehát nyilván a, a komoly mezőgazdasággal rendelkező országok szeretnének többet, még a kevésbé komoly mezőgazdaság országok ezt szeretnék visszavágni, tehát hogy, hogy senki se szeretné a vetétársait, úgymond kistafírozni, tehát itt, itt még elég komoly meccsek folynak, illetve hát komoly meccs folyik a, a akörül is, hogy hogyan ö, lehetne fenntarthatóbbá tenni a, Látok, a gazdálkodást. Ez a támogatás, ez nekem úgy tűnik, hogy ez éppen nem a fenntarthatóság irányában támogat, hanem azt támogatja, hogy mi mondjuk ehessünk nem tudom én spanyol vagy portugál paradicsomot, és ők pedig vehessenek nem tudom én holland, nem tudom én trépát. Hát tehát egy, egy értelmetlen csak a kereskedőnek, a szállítónak, a nagyban gondolkodó, az azt a logikát, ami lehet, a hogy elégíti. a csavarhúzóknál és a, a, nem tudom én, a, a plazmatévéknél valóban logikus, az, hát az a mezőgazdaságban Mondjuk De ugye a, nem, mondjuk hát TV ez... nem terem minden sarokban, az lehet, ja. hogy van három vagy tíz vált, akit tudja csinálni, igen. Igen, aki azt legjobban igen. tudja, tehát nem gond azt elszállítani, de az, hogy ugye van ez a híres német gyümölcsjokhurt példa, hogy, hogy hány, tehát tíz, t, több mint tízezer, azt hiszem, ezer valahány mérföldet utazik az áru, még egy doboz gyümölcsjokhurt lesz benne. Hogy a műanyag, a színezőanyagok, a, színező anyagok, a, a a gyümölcs, a joghurt, a, a, a különféle ilyen oltó e, anyagok bele, és holott, ugye Németországban nagyon komoly jogszabályok vannak arra, hogy, hogy nem tudom, 200 kilométer az a határ, amin belül hát az élelmiszereknek hasznosulniuk kell. És ezzel együtt egy ugye a német kurt példában ugye egy gyümölcsokhurtban uh, 11 ezer mérföld, tehát tudom én mm -hmm. uh, 17, 17 ezer van. Itt a polcon tele vannak a német uh, árulóval. Hát ahhoz még hozzá voltak. kell adni, azt gondolom azt a, a pár ezer, nem. Az nem számít, hogy máshogy uh, uh, ho, importáljuk ezt a, a problémát, vagy exportáljuk. Hát igen, ahogy mi tudjuk, hogy ugye, külföldről szállítják hozzánk a ásványvizet, ami abszurditás, hogy Magyarország a vizeknek a hazája, és kiváló ásványvizeink vannak, és ehhez képest kapni. most szánékosan nem mondok országokat, de mindenfel rendőrangú vizet, ami aztán igazán nehéz áru. Hát tudjuk is, hogy a viz, mondjuk hazai vizek, mondjuk én nem szoktam hogy csak vizet iszom. Ez nem a vizsimerek reklámja volt én ezt? és mert, mert ez semmi baj vele, és uh, nehéz meg, megfogni a cekert, amikor van benne két-három palackvíz. Nagy tömegű termékeket teljesen feleslegesen szájtunk. környezetszennyezés, anyagosan energiafelhasználás, autópályák, szóval ez a forgalmat össze. mind növeli. Igen, igen. Vagy, ne. Vagy, ne. Legyen akkor most itt egy picit zenés, akkor innen folytassuk a Dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Májgyi Géz Gábor. És Fülöp Sándor 7, és Ombuszm és Kajner Péter környezetvédelmi szakértő a vendégünk. És hát elég földközelbe maradtunk a beszélgetéssel, olyan értelemben, hogy a Szent Termő és Anyaföldnek a közelébe igyekszünk maradni. És talán innen folytassuk, abba is hagytuk. Igen, hát az elején, amiben indítottunk, de még nem beszéltük végig az egész földügy, mint kérdéskör, mert ugye jó, hogy most ez a vidékfejtési stratégia, hát a kormány határozott szintjén elfogadásra jutott, de mindig a szokás mondani, ödög a részletekben van, tehát a megvalósítás, a végrehajtás, hogy effektíven mi történik, tehát hogy arra vonatta szálltunk-e föl, amelyiknek a végellemása kivon írva a táblára, abba az indultunk -e el? Tehát itt ez a kérdés, hogy most ö, a tapasztalatok szerint ezt hogy látjátok? Én azt gondolom, hogy, hogy ö, ezeken a, a focipályákon már nem csak a kormány játszik. Tehát... Ö, Nyilván, nyilván meg lehet állapodni e, nagy gazdákkal, e, nyilván meg lehet e, határozni e, adott esetben ettől a tényleg nagyon széles körben elfogadott e, e, vidékfejlesztési stratégiától. E, tehát el lehet ettől térni, e, de, de azért ott van, ott van az, a, az a tömeg, amelyik ezt üdvözölte, ott van az, ott van az a civil szektor, amelyik hát megpróbálja majd a, a, a végrehajtást ellenőrizni, és azért megvannak az eszközeik. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a, a modern a, részvételi demokráciának az eszközei, az adatokhoz való hozzájutás az internetvilágában, ez, ez, ez, ez, ez nyilván alapvető és, és, és biztosított. A, a beleszólási jog, ugye a, aki értő... A, szemmel nézi ezeket a problémákat, olyan véleményeket tud megfogalmazni, hogy egyszerűen nem lehet megkerülni a hivatalos hatóság és politikai döntéshozatalban, És hát jogorvoslati eszközök is vannak, ugye beszéltünk az ombudsmanokról, bíróságokról, mm -hmm. akár Európai Uniós jogorvoslati fórumokról is, meg hát maga azért a nyilvánosság. Pusztán az a tény, hogy tisztázunk dolgokat, az nagyon komoly jogorvoslati lehetőséget biztosít. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezek a helyes a, a, az élhető, a fenntartható a, vidékfejlesztés szolgáló elvek, azért, azért nem biztos, hogy, hogy, hogy teljesen esélytelenek így, hogy a felvezetődben azért egy picit. Hát, hát veszélyben levőnek hát, ítélte őket. Mi tudjuk, hogy a Állapmikálem mondott, a Péter nincs már a minisztériumban, tehát ebből kiindulva Há, Igen, de, de egy azért ez egy, ez egy hálózatban működik, ez a, ezek, ezek a létkérdések, ezek, ezek nagyon sok mindenkit érdekelnek, ezekhez nagyon sok mindenki ért és ezekhez nagyon sok mindenki hozzászól, és adott esetben ez a, ezeknek az elveknek a túlélését jelentheti. Tulajdonképpen most ezen a gondolaton szeretnék tovább menni, sőt, talán maradni is ebben, de egy kicsit más oldalról azon gondolkoztam, hogyha ugye itt te azt próbálod fölúzni, hogy hogy a Földet végül is hát... A nagy gazdák, akik a multikhoz kötődő kereskedelembe érdekel, nagy gazdák, hát mondjuk úgy szerzik meg, és nem azok, akik a, a, a helyben élnek, és, és inkább volnának hivatottak arra, hogy ott munkához és lehetőséghez jussanak. Kérdés az, és ez, ez, ez, ez lehet, hogy ez egy olyan lehetetlen kérdés, hogyha minden földet azok a gazdák kapnak, akik helyben vannak, akkor azok vajon milyen termelésre használnák azt a földet, vajon ezt a fajta fenntarthatóságot, jelentő programot valósítanák meg, vagy pedig ők igazából ők is igyekeznének nagy gazdává válni, Pillanatilag nem abban a tudatban vannak-e, hogy hát mi ki vagyunk szorítva abból az üzletből, amiben ezek a nagy gazdák vannak, és mi szeretnénk ebbe az üzletbe helyetük részt venni, mert hát milyen dolog az, hogy mi se nem kapunk esélyt. Hogy az ő fejükben vajon az van -e, hogy nem mi egy egészen más valamit szeretnénk megvalósítani, ami, ami a jövőt fogja biztosítani fenntarthatósági szempontból is, vagy pedig csak a, hát az üzletből maradunk ki, amit pillanatilag értünk, vagy látunk, mert a másiknak láthatóan jól megy. Mi meg itt átérbe vagyunk szorítva összefüggenek egymással ezek a, ezek a dolgok. Az, az tény kérdés, hogy mondjuk egy családi gazdaság adott területre területegységre nézve több munkaerőt foglalkoztat, mint egy nagy gazdaság. Tehát ez, ez, ezzel nem lehet igazából vitatkozni, még akkor is, hogyha ugyanazt a fajta termelési... És ma ez önmagában a pozitív... Rendet, ha igen, igen tehát hogy, hogy ugye itt, amikor, amikor a nagy gazdaságok hatékonyságáról beszélünk, akkor egyrészt ugye mit értünk hatékonyság alatt? Tehát hatékony a támogatásokhoz való hozzáférésben, mert van pénze, pályázatíróra, igen, igen. esetlegesen nem törvényes mehani, beavatkozásokra vagy lobbizásra is jobbak az esélyei, illetve hatékonyabban uh, tud uh, nagyobb gépeket uh, szerezni, stb. Hát ugyanakkor. Ugyan, bocsánat, elnézést, csak, elnéző, csak hogy, hogy, hogy egy kép eszembe jutott, barátom elment ilyen traktor, nem tudom, én, milyen kiáltásra vidéken, és ilyen, ilyen óriási, nagy, 100 millió forintos traktorokat nézegettek, hát ő is ott nézegette, mint valami közel lenne hozzá, és kérdezgett, hogy hát ez hogy van. És egy ilyen nagy gazda mondta, hogy hát ebből vesz mondjuk, nem tudom, 5 évente kettőt, vagy hármat, és akkor gyakorlatilag ketten ezer holdat ezzel meg tudnak művelni. Nincsenek alkalmazottak, nincsenki, hanem van egy baromi nagy gépe, és, és akkor ez így bejön. De tulajdonképpen ebből egy egész pici kis család él az ezer holdból, valószínűleg sokkal jobban, mintha egy sok gazdának föl lenn, lenne osztva, de a sok többi gazda még nem jut szóhoz. Tehát ma van egy olyan rendszer, ami, ami egy pénztermelő rendszer, és a másik oldalon pedig van egy, egy sose kipróbált rendszer tulajdonképpen, hisz ezek az emberek nem nagyon jutottak eddig szóhoz. Hát Bocsánat, ez, hogy itt Tehát hogy, hogy nem a, e, nem egy újdonsággal állunk szemben, hiszen most már több száz éves tradíciója van Magyarországon a latifundiumoknak, igazából arról szól a történt, hogy nem kéne ezt folytatni ezt a ezt a hagyományt, hogyha van rá lehetőségünk, amíg még van rá lehetőségünk, addig kellene ezen fordítani, hiszen Én ugye közben itt, itt áll a küszöbben a, az EU-s földvásárlási moratóriumnak a, a feloldása, tehát addig még nem egészen két év van hátra, onnantól kezdve pedig megvalósulhat az, hogy cégek is, illetve külföldi személyek is korlátozás nélkül vehetnek Magyarországon a földet olyan helyzetben, amikor Magyarországon mondjuk a, a földár az egy tizede, egy húszada egyes jobb. De már most álló. kezd a helyi pénz, helyi, <kül> hogy mondjam, erőszképest azért sok lenni. Hát igen, és pont erről szól igazából a történet, hogy az alapkérdésed az az volt, hogy a gazdálkodó vajon más tenne -e, hogyha az övé lenne a föld. Az is tény kérdés, amellett, hogy ugye több munkaerőt használ adott területen egy családi gazdaság, mint egy, egy nagyüzemi ZRT, teszem azt, viszont az is, az is tény, hogy ma a, a, a területeinek a túlnyomó részét azt növénytermesztésre, tehát néhány, néhány nagyüzemi növény, búza, kukorica, repce, tehát ez a, illetve bővebben a gabona, mm. olajos növény, fehérje és rost növény. Tehát ez az a kör, ami a hazai szántóknak durván a 75%-át uralja. Mm. Úgyhogy ipari Igen, és, és közben mm -hmm. az állattenyésztésünk összeomlott a rendszerváltás óta illetve a helyi feldolgozás is, mint olyan megszűnt nyomokban kimutatható, mint a, cso mint a csokiban a tej, meg a mogyóró maradványok, de, de igazából egy erős vidéki gazdaságról nem beszélhetünk. Tehát ezért, ezért beszél a vidékstratégia is, meg, meg a, a sok civil szakértő is arról, hogy ebben a rendszerben mindenhol bele kell nyúlni. Tehát át kell rendezni a földviszonyokat, tehát e, például a borsödi mezőségben, ahol most a, ugye a, a, a földhöz jutás körül igen komoly e, hát civil tiltakozás bontakozott ki, itt a, a, az élőlánc jelentetett meg ezzel kapcsolatban például e, kimutatásokat, hogy kit jutottak meg. E, Kié legyen a föld.hu-n? Most Ángyán Józsefnek jelent meg egy elemzés arról, hogy Fejér megyében kik jutottak földhöz. Tehát, hogy onnan ismerünk olyan rémtörténeteket, ahol a, a falu határából egy hektár sincs már a helyi gazdálkodók, Kezében, tehát akkor a konyhakertből persze nem lehet megélni, tehát nyilván kell ahhoz terület, és kell, hogy a helyi közösségek hozzájussanak ezekhez a földekhez, de meg is kell őket tanítani arra, hogy, hogy mit és hogyan termeljenek, és rendelkezésükre kell bocsátani a fejlesztésnek az eszközeit, mint ahogy erről többször beszéltünk. Tehát az a kultúra, amit mondjuk... 60-80 év szívós munkájával kezdve a, a, a kulákok beverésével a TSZ-be folytatva aztán utána a, a, a szocialista nagyüzemi mezőgazdaság kiépítésével, aztán, hogy a, a, ahol utána egy kicsit eresztettek a rendszer, akkor kiépült a háztájának a rendszer, aztán a rendszerváltás után összeomlott a szocialista mezőgazdaság, és most újraépítjük a latifundium rendszer, tehát van ennek a rendszernek egy, egy pulzálása, de, de az irány az, hogy a helyi közösségek kiszorulnak a saját földjeikből, és elveszítik azt a kultúrát, hogy hogyan lehet ezt a földet úgy megművelni, hogy, hogy, hogy ne tegyük tönkre, és helyben előállítani ezeket a termékeket jobban a helyi közösségek fogyasztására ezeket értékesíteni. Ez, ez kiszorul a rendszerből, most már teljesen a perifériára szorul, tehát így kell, ezért mondom, hogy, hogy a föld, a tőke, a tudás az egyaránt fontos ahhoz, hogy ezeket a közösségeket újra lehessen éleszteni, vagy például az, hogy, hogy legyen, legyen vasúti közlekedés, legyen tömegközlekedése, ami most megint kritikus helyzetbe jut sok településen. Tehát ezeken a pontokon mind bele kell avatkozni, lehetőleg úgy, hogy kéz tudja, mit csinál a bal. Igen, most mi, mi környezetvédők nyavagyunk azon, hogy elpusztul a termőföld, és hát nem igazán megújuló erőforrás. Tehát egy termőföldet, ha elpusztítanak, az, a, ott, ott évszázadok, amíg, amíg adott esetben az teljesen a, helyreáll. Tehát nem arról van szó, hogy na akkor majd holnap... A, Uh, hát jobb belátásra térünk, hát, és helyre, akkor azokat... És mondjuk nem válik sívatang, pontosan, nem kellene, pontosan, tehát itt nagyon komoly uh, veszélyek vannak, de, de legyen ez csak egy környezetvédő nyavaigás. Uh, de hát azért itt nagyon komoly társadalmi feszültségek is vannak, tehát azért, azért annak a politikai árát is meg kell fizetni, hogyha ezt a húderemek nagy nagyüzemi mezőgazdasági, ötség, miközben ugye futóká válnak azok a tömegek, akik ott egyébként abból a földből meg tudnának élni. Tónyképpen én értemben a, a, a, abban a társadalom szemletben, ami a nagy gazdálkodást, vagyis a nagy teszi, hogy mondjam példával, ezek az emberek úgymond feleslegessé válnak. Így van, de ezek a felesleges emberek, ezek, ezeknek nem lesz veszteni valójuk, és ezek, ezek hát De meglehetősen szélsőséges dolgokra fogják magukat ragadtatni, hmm. Én attól félek. A szünetbe elműtés tettetek egy közös akcióról, amit érdemes tenni a, a hallgatókkal megosztani. Hát most nem tudom részletesebben elmondani, amiben mind a kettőten együtt dolgoztatok. beszéltünk arról ugye, folytatva azt a gondolatot, hogy Uh, hát lehet, hogy, hogy a, az állami akarat az nem mindig lesz töretlen, hogy a vidéket uh, fenntartható módon uh, fejlesszük, hát hiszen itt nagyon sok más érdek és érték is megjelenik, és ezért ezt a, a, az érdekkört nyilván a civil a szakmai és civil szervezeteknek kell uh, föntartani, és uh, létrehoztunk is már tulajdonképpen, bejegyzés alatt áll a szervezet a Közös Örökségünk Alapítványát, amelyik hát ezért az alapítványért mind a, mind a ketten azt hiszem, hogy, hogy már eddig is sokat tettünk, meg, meg igyekszünk is majd még sokat tenni, és az elsődleges feladata az lesz, hogy éppen ezeket a, a, a gyümölcsész programot, ami megindult, és, és a, a a, a vidékfejlesztési stratégiának a, a széles körben elfogadott pozitív elemeit próbálja meg a civil eszközökkel, a nyilvánosság eszközeivel, a részvétel eszközeivel a szervezés, a szakmai, az alternatív szakmai megközelítések eszközeivel elősegít. Hát erről szól a civil lét a civil szektor, úgyhogy ez egy nagyon. Ígéretes dolog, tehát a, nem szabad mindent az államtól várni, hogyha az állam ö, adott esetben más irányba, államot más irányba ö, tolják ö, érdekcsoportok, akkor, akkor óhatatlanul megjelennek azok a civil ö, ö, ellenhatások, mozgalmak, amik, amik igyekeznek azért az eredeti érdekeket érvényesíteni az államnak nagyon komoly, tehát a mezőgazdasági intézményrendszere van, tehát kiterjedt mezőgazdasági van, ami mai napig, ha jól tudok, megvan. Tehát az eszközök meg meglennének, hogy ö, befolyásolják a kalibó is a folyamatot. Hát, de ez nem fehér vagy fekete, hát nyilván az, hogy most latifundiumok vagy... vagy ö, Fentartató mm -hmm. helyi közösségek adott esetben létezik ennek egy olyan aránya, amit adott esetben mindenféle élhetőnek ítél. Mm -hmm. Csak, csak ugye az a fontos, és megint ugye a civil és szakmai szféráról beszélünk, hogy minden érdeknek megfelelően meglegyen a képviselete. A tárgyalóasztal körül mindenki ott jön, amikor a döntés születik. Hát azt látni kell, és uh, aki nem vak, szerintem látja is, hogy egy, egy civilizációs válságot élünk át. Nem pénzügyi válságról van szó, vagy nem gazdasági válságról, hanem ez összekapcsolódik egy, egy erőforrás válsággal, egy kulturális válsággal. Tehát valami éppen elpusztulóban van, és valami éppen születőben van. Most egy ilyen, egy ilyen kezdeményezésnek, mint a közös örökségünk alapítvány, az a célja, hogy ennek az új dolognak, ami remélhetőleg jobb lesz, mint a fennálló, a születését elősegítse. Tehát azokat a helyi, helyi kezdeményezéseket, amikről úgy gondoljuk, hogy ennek, a, ennek az új és talán fenntarthatóbb életformának az előhírnökei, akik hát lényegében a tradicionális életformát próbálják a a mostani eszközeinkkel megvalósítani, legyen szó a tájfajták újrahonosításáról, vagy, vagy a helyi termékek reneszánszáról. Egyáltalán arról, hogy a közösség az, arról gondolkodik, hogy ő miből tudna megélni és hogyan tudna magán segíteni, tehát ennek az önsegítésnek a, a kultuszát segítse, segítse feléledni. Ehhez hát nagyon sok administratív és, és pénzügyi akadályt kell e, legyőzni, sokszor a közösségeknek e, jogi segítségre van szüksége, és hát most azon fáradozunk, hogy ezt a stábot felállítsuk, hogy a, a helyi közösségeknek az önségítését, illetve ezeknek a kezdeményezéseknek az összekapcsolódását segíthessük. Mennyire hajlamosak a gazdálkodó szövetkezni? Mert ez alapvető kérdés a mezegadasságba. Attól függ, hát nyilván ennek is vannak különféle ja, szintjei elmézős, de ez azt Vannak uh, szintjei, stratégiai szempontból nagyon fontos lenne, de ennek a szövetkezésnek ugye a legfontosabb uh, gátja uh, az, az a bizalmi válság, vagy hát ahogy még annak idén Sójom László fogalmazott, a, a morális katasztrófa, amiben, a, amiben az ország került, hogy a bizalom olyan szintre ö, csökkent, hogy, hogy ö, gyakorlatilag ez már a gazdaságnak a normális működését is ö, mm. lehetetlenné teszi. Tehát ugye most ezt ilyen, ilyen ö, legenda szinten mondják, hogy mondjuk Angliában egy telefonhívás alapján lehet, meg lehet egy, egy milliós üzletet kötni, mert hogyha valaki azt mondja, hogy az úgy van, akkor az úgy van. És nálunk a legkevesebb, legkevesebb esetben van az úgy, hogyha valamit valaki kimond, mint ahogy azt kimondta. Tehát igazából a, a szövetkezésnek is a legfontosabb gátja, úgy érzem, ez a, ez a bizalmi válság. Másrésztől pedig nyilván tudjuk, hogy, hogy ennek a, a szocialista időkben milyen Előzményei voltak, milyen következményei voltak, tehát hogy az embereket kiforgátták a vagyonokból valaki az életével kellett, hogy fizessen azért, mert meg akarták szerezni a földjét, és szövetkezetesíteni akarták. Tehát ezeket a, ezeket a zsigeri reakciókat is nehéz, nehéz legyőzni, de hosszabb távon csak azt gondolom, hogy... hogy a gazdasági kényszer is rá fogja vinni a, a közösségek tagjait, a gazdálkodókat arra, hogy egymással összefogjanak, hiszen az értékesítésnek, illetve hát a termelésnek is ezek, ezek lennének, lennének az értelmes útjai. Tehát teljesen, teljesen abszolút helyzetek jönnek létre azzal, hogy, hogy mondjuk egy közösségben van teszem, az tíz gazdálkodó, mindegyiknek van 50 hektár földje, és mindegyik vesz egy traktort, amikor egy is elég lenne mondjuk tíz, tízük számára. Tehát ez, a, ez az állami, meg az erős forrásokkal is pazarlást jelent, nem beszélve más kellemetlen hatásokról, mint a túlzott erőforrás, fogyasztás, meg stb. Bocsát, ahogy ugye, gondolkozom, előtte mindig ilyen képek merülnek föl, és én úgy látom, hogy ez a, ez a, mondtad, hogy ez nem egy pénzügyi válság, amiben most vagyunk, hanem, hanem erőforrásoknak a válsága, vagy a rendszereknek a válsága igazából. De lehetne, válság. hát ez egy tudati válság is, olyan értelemben, hogy, hogy azt tekintjük ma kézenfekvőnek és egyszerű megoldásnak, amit tulajdonképpen nagyon bonyolult. Tehát például ugye mit városban élő emberek számára ö, ö, nem merül föl nagyon sokszor, hogy egy, egy nagyon érzékeny ö, technikai hátterű rendszerben élünk, ahol, ahol nem a természet az úr, és nem a természetes folyamatok a, a, a döntőek, hanem, hanem egy, egy mesterkéltel és mesterségesen föntartott rendszer, ahol az energiát, csöveken és drótokon át szerezzük, ami minden a közlekedéstől függ, az élelmezésünk, a szállítástól függ, a szállítás az olajipartól függ, és egy egész, föl lehet vázolni a rendszer, de ebben nincs, az ebbe, erre a legtöbb ember egyáltalán nem is gondol. Tehát, tehát néhányan gondolnak rá, és egy kicsit e, gondolkoznak azon, hogy hogyan lehetne változtatni, de valószínűleg a falusi ember sem gondolja át ezt, hogy tulajdonképpen az ő élete mennyire e, reális vagy irreális keretek között folyik, és amikor tervez, akkor egy, egy ilyen irreális tudatossághoz igazodik sokszor egy városi most idézve a városi létudat, az ugye, amit mi szoktunk itten a, a nagyvárosi dilemmák kapcsán az azért néha megemlíteni, hogy, hogy nem az igazi változás, az mégis nem a, az igényekben és a tudatosságban való változás, ami, amit, amit talán, nem tudom én, talán tanítani kéne, vagy hogy lehet fölébreszteni, erre nincsen jó példa, vagy jó metódus egy valamit mindenképpen mondanék arra, amit felvetettél, hogy a, a, a városi lét az nem feltétlenül a fenntarthatatlanságnak a, a szinonimája. Tehát vannak olyan, nem is kisvárosoknál, olyan kísérletek ma már a világban, amit a város és a környezete, a falusi környezete, vidéki környezete szerves összekapcsolásával a, a, az erőforrásaival a, a valóban beszűkülő, és egyre mm. e, kevésbé rendelkezésre álló erőforrásaival való bölcs gazdálkodás útján a, egy nagy város is e, fönntarthatóvá De ma még Magyarországon tehető. még egy falu is ott van, hogy gázfüttéssel hát igen, a, Hát igen, holott, holott azért ja. e, nyilván hát módjával, igen. de hát más... E, biomasszával is ezt megoldható lenne. Csak akkor mondom a, a példát, ugye a Herbert Girardet, e, e, lehet, hogy rosszul ejtettem a nevet, de nem, mert hogy ő, csak francia hangzású, de azt hiszem, hogy ő német, Adeleidben, Ausztráliában, most már egy 11-12 éve e, ugye a városi tanácsnak egy tanácsadója, és nagyon szépen ki tudták építeni úgy, a, a város uh, erőforrás gazdálkodását élelmiszer gazdálkodását hulladék gazdálkodását víz uh, gazdálkodását hogy adott esetben hogyha uh, több ezer uh, kilométerre onnan leállnak, vagy vagy nem tudnak többet termelni a köülaj kutak ugye ez egy kőolaj alapú gazdaság szokták mondani, mm. akkor Adelaide uh, uh, mm. ugyanúgy uh, és tovább tud mm. élni, mert már, már kiépített, fölkészültet. Mm. Nyilván lennének uh, az ő életükben is változások, de nem arról lenne szó, mint, mint mondjuk nem a többi nagyvárosban, mm. hogyha ha egy hétig uh, mondjuk áramszünet van, akkor, akkor sikoltozás és káosz. De hát ezek nem csak elméleti példák, mondjuk ez, ez egyelőre még a kivételnek tekinthető, de nézzük meg egy olyan egyszerű példát, mint mondjuk Nápa és Milánó, mm -hmm. ahol ugye néhány hét szünet a személyt szállításban gyakorlatilag visszahozta. Azt gondolja az középport. ember, hogy na boom hát Istenem, hát nem jönnek a kukás autók, mi van hát akkor? Ez, ez nem, egy olyan, ez nem egy olyan nagy kaland, és uh, az ember néha tényleg Mert bele Nápoyban se gondol, még ott van a szemét? És tönkretette a város gyakorlatilag, gyakorlatilag. Uh, években. Nem, hát nem is volt, tudom, de. hogy hova talán vagy hova szállítják el a uh, hajóval a, a szemetet. megoldásnak tűnik. Nem biztos, hogy a Svédország stimmel, de, de valahova több ezer kilométerre. Szóval logikusan távol. Igen, de ez, ez tehát hogy lényegében egy, egy teljesen egyszerű életfunkciója az embernek, hogy, hogy van ugye kimeneti, kimenete is a, a, az ő létezésének, és hogyha ezek az alapfunkciók sem működnek, akkor igen komoly problémákkal nézünk szembe. Tehát amikor beszélünk ugye fenntarthatóságról, akkor érdemes lenne az egyéni, személyes vagy családi tarthatóságunkat is végig gondolni, hogy honnan jön az, ami bemegy, és hová megy az, ami kijön. Mert ha ezt a végig gondoljuk, és hogy ezeknek a rendszereknek a mekkora részét tudjuk uralni, vagy befolyásolni, akkor szerintem elég riasztó képet kapunk. akkor arról volna szó, talán ugye, hogy az ember, amit mondja a szemetelést veszük alapul, ami azért jó, jó, hogy mondjam, milyen indikátor. Ha az én álszartásomban nem nagyon kerül ki a biológiai hulladékon kívül más, akkor veszik akkor nagyon jó úton járok. Hogyha ha alumínium, papír, üveg, e, többi, és a többi, és a többi, mindenféle műanyagok tömege kerül ki minden nap egy zsákkal, akkor pedig egyértelműen azt jelenti, hogy, hogy egy olyan fajta hát, tudatlanságban élek, ami nincs kapcsolatban a, a természetes folyamatokkal. Hiszen egyszerűen csak egy, a, a, a piac kínálta igényeket egyszer elfogadom gondolkodás nélkül de nem szabályozom a piacot azzal, hogy például elutasítom. Tulajdonképpen arra akarok kiukadni, mm -hmm. hogy, hogy, hogy vajon mi a remény, vagy a lehető, vagy a, hogy mondjam, a, a realitás abban, hogy azok a elképzelések, stratégia, amit, amit, amit, amit elmondhatok, abból úgy lesz valóság, hogy élő valóság lesz, mert most ez nagyon sokszor néhány tudatos embernek a, a nagyon komoly megértése. Nem, nem, nem? A, szerintem a hulladék nagyon jó Bizt példa arra, a... hogy, hogy, hogy itt azért nem csak szent emberek ö, ö, fantasztikus önmegtartóztatása vezethet ki minket a, a, a káoszból. Hát a, a hulladék azért nagyon jó példa, mert amikor, Uh, ment a feldolgozó ipar, akkor például hulladékpapírból és uh, hulladék műanyagból a megfelelően elő volt készítve, gyakorlatilag korlátlanul uh, el lehetett helyezni például a kínai piacon uh, termékeket, és eszembe jut az a, vagy hát hulladékot, ami ott már akkor ugye másodnyersanyag, és eszembe jut az a beszélgetés már most legalább 15 évvel ezelőtt asszódon egy uh, helyi vezetővel, aki azt mondta, hogy Csanyikám, hát, nekem kétszer fizetnek. Egyszer, amikor megengedem, hogy letegyék, és még egyszer, amikor megengedem, van, hogy ugyanaz, ugyanannak, amikor megengedem, hogy elvigyék a hulladékot. Ugye változik a világpiaci ára, egy időben fúj, meg akarok tőle szabadulni csak elinnen és még fizetek is, mert veszélyes hulladék, nem is kis pénzt, és akkor, akkor kiderül, hogy Akár jön egy új technológia, vagy akár azok a nyersanyagok, amiket oda hulladéként leraktam ára a, a, a csillagos egekbe szökik, akkor oda megyek és könyörgök, hogy júj, hát letettem, de, de nem gondoltam komolyan, add már vissza. Persze, de akkor fizes újból. Uh -huh. Szóval, hogy azért talán a hulladéknál még a piaci viszonyok is uh, tudnak segíteni, nem egyik környéletvédelmi ágazatban van. Ez így, de a hulladék problémát ezt A, a hulladéknak ez a léte, sőt a hulladékiparnak ez a nagyra növése, ezért azért nem egy jó tünet, mert nem kéne ennyi hulladéknak lennie. Tehát most nyilván, akik a hulladékkal foglalkoznak, azok ebben a situációban igen hasznos munkát tudnak végezni, tehát nem velük van most itt a probléma. A kénysziánus közgazdászok is boldogok tőle, hiszen van egy ilyen körforgás, mindenki dolgozik, csomó értéket De hogyha az egésznek, tehát azt nézzük, mondjuk az egész nagyképet nézzük, akkor lényegében az a pazarlási szint és azok a nagy rendszerek, amelyek létrejöttek, az ugye itt a foszilis energiaforrások kihasználásának illetve hát kisebb részben a energiának köszönhetők. Tehát, hogy, a, hogy az emberiség úgymond talált egy olyan erőforrást, ami, amivel a saját hogy mondjam, evolúciós sikerét tudta legalábbis ideig, óráig biztosítani, de Amint ezek az erőforrások kifogynak, illetve nem is feltétlenül az energiaforrásoknak a kifogyásával, hanem azokkal a hatásokkal, amik ezeknek az erőforrásoknak a használatával, a túlfogyasztással előidézünk, tehát ennek a rövid periódusnak a lezárótával újra vissza fogunk térni létszámban is, meg, meg fogyasztási mintában is, vagy életmódban is, hogyha lehet így fogalmazni, azokhoz, a, azokhoz a, a... Naturálishoz? Hát gyakorlatilag igen. Tehát, hogy, hogy az emberiség élettörténetének a 98%-ában a napenergia, illetve tehát a napenergiának az átalakított változatai, mint például az izomenergia biztosította a, az életnek a fenntartását, hogy az állati izomenergia. Vagy a víz, tehát a malmok igen. Hát, csak szél valahogy az, az mindaz. Bennem az, az van, hogy, hogy ez lehet, hogy be fog de ahogy például azt leírod, nekem azt mondjuk, hogy ez bekövetkezik, mert egyszerűen összeomlik az egész, és utána kis babakocsikon fogják húzogatni az emberek a, hát a cucukat. Sajnos ez, ez a legvalószínűbb a háború, szenárió, de után persze van egy keskenyös vény azért, azért ahol... azzal a ma még nevetséges dologgal, mondjuk, mit tudom én, amit az amisok csinálnak, hogy ők ugyan megragadtak. 300 évvel ezelőtt azokkal az eszközökkel, ellenben azt nagyon jól használják a mai napig. De nem ez, ez a, e a, szerintem, amit Péter mond, azért nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy egyetlen egy útunk van uh -huh. uh, uh, előre, vissza a kőbol, kőbalta felé. Uh, jelent, uh, talán, mert, mert azért ugye hallani olyan uh -huh. uh, Fent olyan biogazdálkodásról, amelyik két-két, és két ugye biogazdálkodásra az embernek az jut eszébe, hogy ilyen férges kis, ronda kis, cseresznyén almák. Szóval szó nincs róla. Tehát, hogy, hogy van Dunaviváros mellett egy, egy elég nagy ilyen biogazdálkodás, amelyiknek két és félszeres se az átlagos terméshozamnak az, amit ő betakarít. Csak hát ugye az már komoly tudomány. Tehát itt azért a tudomány válhat termelő erővé adott esetben. Nem csak az, hanem Igen. én azt úgy látom, hogy, a, hogy a, azzal, hogy ugye itt most ránk köszöntött az erőforrásválság, meg, meg a gazdasági válság is, bizonyos értelemben ugye azért a, a józanésznek újabb pálya nyílik. Tehát amit Sándor is említett a hulladék terén, tényleg, tehát hogy, hogy a, hogyha bizonyos nyersanyagok hiánycikké válnak, akkor megéri azokat újra, újra feldolgozni. Ha Vagy csak hogy nem égettük a... el őket, mert azt tűnt a legjobb megoldásnak. Ez... Igen. Hát, hogyha ha elgurulunk egy benzinkútig, akkor látjuk, hogy a, hogy a környezetvédők álmai, azok szép lassan beteljesülnek, hiszen ö, egyre magasabb a, a, a benzinár, egyre kevesebben ö, tankolnak, jobban átgondolják, hogy hova, hova mennek el autóval, ö, ne menjen helyette busszal, stb., és ilyen formában, tehát a, hogy a, az erőforrásoknak a, a szűkössé válása az, azért a józanésznek a hajnalát is elhozhatja, vagy az egyik kedvenc példánk ugye a Rózsály község, ahol a, a, van egy kitűnő polgármester, a Sztolika Zoltán, és ő lényegében a, a, a hátrányból kovácsolt előny, tehát egy, egy nagyon szegény település van szó a keleti határszélen, és ő szépen fokozatosan megszervezte gyakorlatilag újra a közösségi termelést, és ezáltal a szegény családokat is be tudta vonni a, a közösségnek a, a létébe, meg tud valósítani valami olyasmit, amit máshol nem feltétlenül. És egy tisztes anyagi tud biztosítani. Igen, Igen de a... lépéseket ez gyakorlatilag az önellátás irányába, és azt lehet látni, hogy ilyen formában sokszor ott, ahol... ahol nagyon magára hagyott és nagyon kiszolgáltatott a település, ott két útja van, vagy a teljes és totális összeomlás, akár, a, akár az erőszakos konfliktusokig, vagy egy, egy szép lassú magára találás. Mi amellett vagyunk, hogy az ilyen utóbbi minták terjedjenek, és megpróbáljuk ezeket bemutatni, összehozni, hogy egymástól is tanulhassanak. Tulajdonképpen egész idő alatt a mezőgazdaságról úgy beszéltünk, mint egy környezetvédelmi aspektus kiemelve, aminek különösen örülök, mert ez éveken keresztül nem volt magától értetődő, hogy a mezőgazdaság és a környezetvédelem az tulajdonképpen szinonémmak, vagy együtt kéne, hogy működjenek. De valójában hogy állunk ezen a téren? Én emlékszem rá, hogy a rendszerváltásig földvédelmi előírások voltak, és nem volt olyan magattól értetődő, hogy a termelőföldet csak úgy kivegyenek a termelés alól, különböző engedélyek keretek hozzá, és nem is mit, hogy megadták ezeket. Ja, Most is az a... szempontból a, a jogrendszer azt Épülnek kell, hogy, mondjam, hogy folyamatos az más kérdés nyilván, hogy hogy intenzívebb nyomás, ugyanazok, gyakorlatilag ugyanazok a földvédelmi szabályok vannak most is. Az lehet, hogy, hogy nagyobb gazdasági nyomás nehezedik rájuk, és ezért, ezért hát több kiskapu nyílik, és, és könnyebb. Ugye azt én egy hivatalos konferencián hallottam, az egyik legnagyobb település rendezéssel, település fejlesztéssel foglalkozó nagy országos cég előadójától, hogy Magyarországon napi 130 hektár felület fogy el. Ugye az, az azért úgy, úgy elég sok. Most egy nemzetközi konferencián a, a brazil előadók dicsekedtek azzal, hogy ugyan Évi, de hát ezt vissza lehet számolni, 29 ezer hektárról leszor, leszorították az őserdők fogyását 7-8 ezer -8 hektára. Na, az már alig, alig több, mint ez a napi 130 hektár. Ugye azt jól számolom, ez olyan 3 Nem Valószínűleg kilométerben hát számol? Nem, nem, hektár volt Hektárból? mind a kettőben. Igen. Hát azért, ha hát nézek kilométer egy évben. Hát igen, uh -huh, hát igen. Durva, szóval azért az azért ez. ez az az jó, hát van terület, tehát uh -huh. több száz év, mire elfogyasztjuk a teljes zöld felületünket. Nem tehát több év volt. előttünk. Uh -huh. igen. hát ez nem, az a probléma, amit mondasz. Igen. Itt a, a termőtalaj a szűk keresztmetszet, tehát a, erre megyek korábban, már kitértünk, hogy, hogy anélkül biztosan nem fogunk tudni létezni, kő alaj nélkül még csak-csak, de olyan számítások is léteznek, hogy a termőtől gyakorlatilag haton év alatt el, el fog fogyni, hogyha ilyen ütemben uh, használjuk, előbb, előbb, mint a kőolaj, és uh -huh. akkor viszont ugye elég komoly kihívások elé nézünk. Uh -huh. Ez ilyen finoman fogalmaztad meg? Na most azért szerintem itt azt se szabad elfelejteni, hogy hogy már arra gondolunk, hogy ó, hát ott van az az erdő, Amazoniában elég nagy az, hát ahhoz képest, hát persze kilométerekkel csökkent a, a, a mérete, de hát azért, azért még az hatalmas. De a természetben a dolgok inkább egy egyensúly helyzetet ö, szoktak ö, jelenteni. Tehát amikor jó valami, akkor egy viszonylag szűk ö, határon belül érvényes tehát mit tudom én, a, a levegő oxidén tartalmát, ami 21 százalék, hát az 17 százalék alá csökken, mondjuk egy erős smog hatására, akkor az emberek fulladozni kezdenek, és uh, ha az, alatt, az alá kerül, akkor szó szerint meg is fulladhatnak. Pedig hát... Először a betegek és az idősek, elősz, és igen. Utána, utána... Pedig, pedig hát a azt mondhatjuk, ilyen. de hát ez csak néhány százalék, hát alig csökkent 20 kal tehát azért szó sincs, hogy elveszett az oxigén, de, de ezt már nem tudja, a, ez az egyesműen mégis a zöld területek ég. fogyása az egy Igen. egyirányú folyamat, Igen. Olyan, olyan évről nem számoltak be se Amazóniában, se Magyarországon, hogy ó, idén nőttek a zöld felületek, szóval ez... ez De a tervekben kizállt. szépen növekednek egyébként. Hát Város ha csak most nem. Igen. Úgyhogy zöldítünk már, mert az zöld festék a terveken, az, az szokott növekedni, az, hát az tapasztalat. Ráadásul ugye ez egy dinamikus egyensúly már, amikor kialakul és ahol működik, tehát folyamatos változásban van a, van a rendszer, és ahol kialakul ez a dinamikus egyensúly, ott ez egy bizonyos terhelési szintet tud el elviselni. Tehát lehet, hogy, hogy mondjuk egy tóba ma csak ugyanannyi foszfort öntöttek, mint tegnap, vagy mint az elmúlt hónapban, de mégis egy, egy ponton meg, meghaladja azt a terhelhetőségi szintet, és hirtelen az egész olyan szinten elkezd algásodni, hogy a teljes élővilága, élő összeomlék, de ugyanez az emberi társadalom, mm. és ugyanígy megfigyelhető, hogy, hogy ma, csak, ma csak ezer forinttal lettem szegényem, mint tegnap, de most szakadt el a cérna, és kimegyek az utcára. Ez, ez a tipping point elmélet Igen. ugye vezető, talán azóta a leggyakrabban hivatkozott ilyen tudományos publikáció a témakörben. Ugye ez 2009. szeptemberben a Nature című folyóiratban talán egy tucatnyi uh, Észak-Amerikai és Nyugat-Európai Egyetem uh, adott ki egy tönkben rövid cikket, egy 7-8 oldalas cikk, a Planetary Boundaries, a, a, a bolygó határai uh, cimmel, és ugye ők használják ezt a tipping point uh, fogalmat, ami arról szól, hogy egy kis ember tol föl a, a hegyre egy, egy hordót, és tolja-tolja minden nap megy uh, valahány métert, és, és ugyanaz a folyamat. Egész addig, amíg el nem jut a hegy utána már nem kontrollálja. Holott, holott, holott ugyanaz az időegység telt el, de valami egész más történt a hegy után. Tehát ez a tipping point látható, mint a példában. Hát vannak sejtések, ugye a kőolaj csúcsra azt szokták mondani, 2000-es években hallottam, hogy hát most már nem lehet, hogy lesz valamikor 2005. Hát kőolajcsúcs lesz ugye ugye kőolajcsúcs, amikor hiába nő a, nem a, nő, a, a, a, a kereslet, nem lehet többet kiterni. Egy pici plató után kezd majd zuhanni. Uh, és akkor most meg azt hallom, hogy hát igen, a kőolajcsúcs 2006-ban már megtörtént. Tehát, hogy sokáig mondtuk, hogy majd lesz, majd lesz, majd lesz, válta, ó, hát már megtörtént. A közgazdasági trendeket szerintem a mi szempontból nagyon távol kell tartani, mert azok annyira rövid távú jóslatok tulajdonképpen, hát az, az hogy mm. hogy valaki ma hasfájásra kelt, és ezért a tőzsdén, nem tudom, meg a tőzsde, meg ilyen dolgokat, és ebből rögtön következtetéseket vonunk le, ez, ez egyszerűen hát, hmm. totál tudománytalan. De. Itt uh, vannak azért hosszatávú távú is, ugye, hogy a föld határai, ez nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, mert 40 évvel ezelőtti Proféciára utal vissza a növekedés, a növekedés határa. Így van, így most volt a Római Éves a, a jelentése, egyik mások után jelent akkor meg, és már akkor filmezhettek minket ezekre a dolgokra, tehát bőven időben, és a reál folyamatok mit sem változtak, tehát teljesen, mert süket fülekkel találtak ezek az erőjelzések. Na most ezt. Abszolút így van. Itt az is gondolok, meg ezekre a törekvésekre, hogy ezeket a gondolatokat. Lehet, hogy nem ennyire, nem ilyen tudományosan, de hogy, hogy világosá lehetett tenni az emberek számára. Tehát mondjuk meg lehetett tanítani a, a jövő gazdálkodóit, vagy talán minden polgárt meg kéne tanítani arra minden embert, hogy, hogy ezek, ezeket lássa az életébe. Tehát ez egy élő Ö, ugyanúgy, ahogy most bizonyos történelmi tényeket mindenki úgymond magáévá tesz és ezzel ez az identitása részét képezi, vajon ezeket az elveket nem kéne, vagy nem lehetne megtanítani? Az internet korában erre, erre mód van, és, és igen, nagyon... ki kell menni. Ugye a középkorban, ha valaki de... valami nagyon komoly felfedezést tett, mondjuk égett a határ valahol, á, akkor az kirohant a piac tére, és ott kiáltozott. Hát most remek ilyen virtuális piac vannak, ahol, mm. ahol bizony ott kellene már, már régóta uh, kiáltozni. Hát ezt a feladatot azt hiszem a civil rádióban hát vagyunk, én, megint csak a civilek fogják meg. Ezt a, a, a stratégiának egy-egy gondolata erre utal, hogy ezt, ez itt nincs figyelem, ez az megértés benne van, de hát ez mégis egy állami program ilyen értelemben. A civil eszközeinkkel megpróbálunk hozzáérni, uh -huh. ahhoz, hogy ezek a gondolatok a gyakorlatban is működjenek, de én azért nem látom ennyire sötéten a helyzetet uh -huh. már, ami így az ébredést illeti, mert úgy a, a helyi piac mozgalom, ami most itt tényleg... Uh, Gombamódra szaporodnak a, a piac kezdeményezések, Keresik a, a piacokon a helyi termékeket, de nincsen. Ugye ehhez, ehhez már egy, egy mélyebb változás kell a jogi téren, a támogatási, meg a termelési kultúrában is. De például ez a gyümölcsészeti kezdeményezés, tehát, hogy ültessünk gyümölcsfát a templomkerbe, ez, ez számomra egy, egy döbbenetes élmény, hogy mennyi jelentkező van, tehát mennyi közösség mondója azt, hogy hát ez tényleg nem egy nagy dolog, akkor, akkor legyenek gyümölcsfáink, és akkor az mondjuk igaz nem jövőre, de mondjuk 5-6 év múlva. Már akár, arról mert... fogunk beszélni, hogy na milyen receptek <gül> is vannak a különféle, És, és nem beszélve arról, hogy ezek, ezek ez valóban olyan ö, kulturális és gazdasági ösztönző erőt adhatnak, hogyha egy, ha egy közösség önmagára talál, hogyha megtalálja azt, hogy hát tényleg, hát most ezek próbálják nekünk visszahozni a tájfajtákat, Mik otthon a szomszédon kertjében, hát és akkor ez mi, micsoda érték. Uh -huh. Tehát, hogyha ha ilyen értelme, tehát, hogyha egy, egyfajta önbecsülés is ö, ö, tudnak hozni ezek a kezdeményezések, akkor már megérte a dolog, tehát azt gondolom, hogy, hogy minél inkább előre haladnak ezek a, ezek a folyamatok, amik hát úgy tűnik, hogy, hogy a, a mi eszközeinkkel nem feltartóztathatóak, de elő lehet készíteni azt, hogy, hogy ne érjen minket váratlanul, és e, legyenek eszközeink arra, hogy legalább a hatásait tompítsuk akár az éghajlatváltozásnak, akár leszokjunk valamelyest a, a kőolajfogyasztásról, stb. A gyümölcsészethöz és ehhez az alapítványhoz kívülállók mennyire tudnak csatlakozni? Van valami a pont, honlap, valami, amin, amin keresztül kapcsolatot teremtetnek, akik kit érdekel, vagy esetleg részt akarna venni Bejegyzés alatt áll az alapítvány, Azt tehát még nincs korai, még, még, nincs még uh, honlapja és elérhetősége. Mm. Uh, Tápió szelén talán vállalkoztak arra, hogy, hogy legyen egy uh, addig, amíg nem lesz jobb megoldás, valamilyen összefogója a gyümölcsészet programnak, illetve hát végső soron azért a, a, a, az ombudsmani hivatal uh, is uh, még. A, a, hát a nagyon korlátozott erőforrásaival figyelemmel kíséri mm. ezt mm -hmm. a programot. Mindítottuk Mi el a jelenlegi alapjogi biztos jogutódja az egyik alá, aláírónak, tehát okay. elvileg még még az ombudsmani hivatal is hmm. szerepet vállal. Hát a, a műsor elején beszéltünk arról, hogy jelentős változás van az intézményi háttere ezeknek a kezdeményezéseknek. Talán azt lehet mondani, hogy még, még hallani fognak róla a kedves hallgatók. Szeretnénk róla Mi is szeretnénk hallani. Talán. És akkor még, ha tényleg így is van, vissza fogunk megkérni a esetben, akkor valami hét történik. Működjük és mi ismét a Viszontlátásra. Viszontlátásra.